Sziasztok, ez itt a Clickplay 170. E3 jubileumi, nem, nem jubileumi, E3-as adásra. Az már jubileumi. Igen, és itt van, itt vagyok én, a neurotik, és itt van mellettem a jubileumi Michael. Michael, sziasztok. Hogy ezt a szót teljesen elcsételjük. Kimaxoljuk, ki igen. igen. igen. igen. Úgyhogy úgy, most soha többet nem fogjuk használni a kétszázadik adásnál sem, mert már volna nincs értelme. Áll, majd ott a el, elővesszük, ott le lehet porolni, még, még van addig <laughs> egy pár adás. És hát egy, Aki követte az eseményeket, lezajlott az L3. És ugye tavaly, tavaly nem volt, csak ez a Summer Game Fest volt helyette, hogy valami. Hát végül is az volt kinevezve. Ja, igen, meg ugye ott akkor úgy volt, azt hiszem, megoldva, hogy nagyon sok stúdió külön-külön tartott ilyen előadásokat. Ugye volt Sony-nak State of Play, meg, meg ilyenek, ha, ha jól émlik, azt Igen, igen. Meg a Sony azóta se tért vissza az L3-ra. Igen, igen. Úgyhogy... Ők most nem voltak, és hát a Microsoft le is talolta az egészet, de erről majd odaérünk, hogy, hogy mitől. Igen, meg az, az összes, többit kihagyhatjuk a picsába. tehát <laughs> annyira... nem, nagyjából. Jó, mondjuk, azért úgy nem nehéz nyerni, hogyha nem tudom, tehát olimpiai bajnokként indulsz a paraolimpia versenyen. Tehát... Még Ilyen, ez nem így, volt szép dolog a többiekkel szemben, de így, így hogy tényleg így a Sony nem volt, meg amúgy, ha belegondolsz, a Sony, hogyha lett is volna, sok minden extrát nem biztos, hogy tudott volna mutatni. Úgyhogy így is a, a Microsoft, az meg konkrétan most ér be a Microsoftnál az, amit egy-két éve csináltak, hogy felvásároltak egy csomó fejlesztőbrigádot, és betették őket yeah, a Game és most kezdődött el az a folyamat, amit már nagyon régóta, már egy-két, egy éve nagyjából már vártak az emberek, hogy akkor szépen lassan ezek a fejlesztők csapatok beállnak, és akkor jönnek a játékok, és akkor jelentik be az újakat. Meg hát ugye ott volt a Betesda, is, azokat is fölvásárolták, ugye? Igen, igen, igen. Hát itt most látszott, hogy a Microsoft mibe fektette a pénzt. Mondjuk náluk igen. sosem lehet tudni, hogy majd mikor fogják az egészet lehúzni a wc mert láttunk már pár próbálkozást tőlük, ami még igazából el se indult, de már azt mondták rá, hogy nagyon jó, mi már többet nem adunk bele. És igen, de is vissza az egész. Szóval Remélem, a... ezt az Xbox részleget nem igazán fogják. Meg, meg ezt a Game Pass-t, ezt nagyon nyomják. Tehát, hogy oké, okay, például yeah. a mixert azt nagyjából egyik napról a másikra húzták le a, a francba, meg, meg volt még egy-kettő ilyen a kinektet is, így először kötelezően adták az Xbox-hoz, aztán utána megmondták, hogy ja, amúgy, meg az egészet ott És tehát ahhoz képest a, a Game pass is rengeteg pénz yeah. van belenyomva, és én ott nem látom, hogy ez ebből kilépnének ők. Tehát, hogy ők nagyon erre álltak rá, hogy hogy oké, most jönnek exkluzívokkal, mert látták, hogyha teljesen elhagyják az exkluzív címeket azzal, nem tudok a Sony elé kerülni, hiába van a Game Pass egy olyan akció, meg egy olyan lehetőség, amit tényleg, aki nagyon szeret játszani és csak így belebelekóstolni sok játékba, annak ez kiadhatatlan ajánlat, mert tényleg havi egy-kétezer forintért több száz játékkal játszhat. Csak aztán rájöttek, hogyha ezekbe olyan címeket pakolnak bele, ami multiplatform, akkor nem biztos, hogy behúzza oda az embereket, amellett, hogy a Sony meg jön ki egyre másra a saját fejlesztésű játékokkal. Jó, De most szerintem haladjunk egy erő időrendbe, tehát most tudjuk le, jó, jó, amik mentek, és akkor odaérünk a Microsofthoz, akkor... akkor majd nyálazzunk <gül> egy kicsit többet, hogy milyen, milyen Igen. Mutogattak. Igen. Tehát most a... Az E3 előtt volt szintén ez a Summer Game Fest jellegű valami, bár... És ez, ez, nyitotta, a, ez nyitotta az egész igen, igen. összejövetelt, hogy ilyen... És, és, és, amúgy, a... és amúgy nem is volt rossz. Tehát én, én, én mindig Nézted? azt néztem, én, én, én néztem, igen, mm -hmm. és, és mindig azt hittem iszt, ez a PC Gaming Show, meg ez a Summer Game Fest, meg az ilyenek, hogy mindig ez a, ez a kínos, hogy nézegeted, alvannak tök jó, jó dolgok, de amúgy az egész ilyen kicsit ilyen jó, oké, menjünk, jöjjön a következő és a többi... Igen. De a p is Gaming meg... még visszatérünk, kínos volt idén is. A, az, az igen, viszont itt a megnyitó az nagyon jó volt, és, és itt volt egy-két olyan játék, ami, ami felkeltette az érdeklődésemet, például ugye jön az új lens spin-off, ami, én eleve szeretem a borderland et úgyhogy mm. jó, te, te mondjuk annyira nem. Én le vagyok maradva. Nekem az van, hogy így egy csomó rész megvan, de az elsővel játszottam, és még azt sem végig. Tehát ilyen bandölökben benne van, meg mit tudom én. Uh -huh. meg. mondjuk uh, ja, most meg is szótson hozzá lehet, hogy Umber, ezekhez. Humble choice is osztogatták. Talán a legújabb nincs meg, tehát ennyi. Uh -huh. Lehet, hogy majd valamikor elő kéne venni, és azt játszogatni vele. Amúgy rohadtjó hogy nem szívott annyira be. Rohadtjó játékok, aki szereti az ilyen akció RPG-ket, ilyen kicsit ilyen Diablo-szerű, de FPS nézetből, meg, meg bírja az ilyen hát, azért nem annyira debil, de azért kicsit ilyen debil humorkodást, az, az jól elszórakozhat el vele. És ugye jön most a legújabb spin-off, aminek meg a a tinittina lesz a főszereplője, aki egy ilyen elburult, elburult kislány, és új szereplők, új világok, már majd meglátjuk, ugye sok mindent még nem láttunk róla, tehát azt, hogy egy kicsit ilyen rpg lesz, meg, igen, igen. meg elmennek ebbe a fantasy világba, jönnek ilyen sárkányokkal, meg ilyesmikkel, úgyhogy, úgyhogy kicsit elviszek ebbe az irányba a sci -fiből kíváncsian várom én. Ez az, ami érdekes lesz egyébként, hogy sokkal több fantasy meg RPG jellegű dolog lesz benne. Igen. Azok meg azért elég kidolgozottak így játék mechanika szempontjából szerintem. Tehát a háttér mögött az, ez nem csak az FPS és kapsz egy csomó fegyvert és akkor azokat mm -hmm. váltogatod az kb. Ami, amiről, a, amiről szól a Borderlands, hanem itt azért valami, valamit tesznek bele a háttérben, ami úgy érdekesen hangzik. És ami előtt az eddigi Borderlands-ektől. Igen. Úgyhogy az, az biztos valamilyen szinten érdekes lesz így Akkor még itt volt, ami, ami nekem tetszett még az évül egy játék, amit, amiről már tudtam, hogy készül. És ugye azok csinálják. Még régóta a... készül, nem? Igen. Igen, csak még eddig azt hiszem, talán egy trélert mutattak belőle, ha minden igaz. És ugye, a, mivel a péntek 13-asok csinálják, ezért várható volt, hogy ez is ilyen kicsit ilyen aszimmetrikus dolog lesz, hogy lesznek a túlélők, és akkor lesz egy, aki meg a démont irányítja. Legalábbis eddig előre így néz ki, hogy így lesz, aztán majd meglátjuk. Viszont ami, ami, ami tetszett a bajáték, az rot jól néz ki. Tehát, hogy. Nagyon jó hozza a horror hangulatot, és benne lesz S is, a láncfűrészével, úgyhogy engem ma megvettek kilóra. Az, az a játék nekem nagyon-nagyon szimpatikus. Nagyon tetszik. mi neve a sorozatot, meg a filmeket is szeretem, az évöldeleket, e úgyhogy tőlem jön. Ebaszott túl jól néz ki. De erre azért kíváncsi leszek, erre az aszimmetrikus multi nem. Nem tudom, nekem eddig ezek a... az ilyen jellegű játékok annyira nem jöttek be. Mind ilyen. Az egyik, tehát a... van pár karakter, akik futkarásznak, meg egy. Igen, nem tudom, fő, fő gonosz Igen. csúnya bácsi, aki utánunk, és jól emészárolja őket, és körülbelül ennyi, ennyi a lényeg. Igen, szerintem ezekben a játékokban mindig az a baj, hogy, hogy az egyik oldallal mindig jobban szeretne játszani az ember, és az most vagy a gonoszé, vagy a másik, az teljesen mindegy, de hogy nem úgy ősz le a meccshez, hogy na, oké, okay, akkor nyomjunk egy meccset, hanem hogy ah, én most a gonosz akarok lenni, és akkor akkor A másik oldal már neked annyira nem is szimpatikus. Tehát láttuk ezt például a predátor játékban is, ami jó mondjuk az borzalmas volt, de, de hogy ott én. Ott, nem például... akar, ott nem akarsz leülni vele játszani, tehát ott, ott kezdődik a probléma. Így van, mert mondjuk itt a, a péntek 13-nál is, hogy nagyon sokan inkább a Jason akart lenni, is, és, hogyha mondjuk bedobott téged túlélőbe, mert nem választottad ki előtte, vagy a haverokkal mentél vagy ilyesmi, akkor meg úgy 20 szállott, hogy 20-ra ja, hogy jó, akkor most megint ezt végig kell szenvedni, azért, hogy utána talán majd léleszek a főgonosz, és akkor úgy meg hogy nem sikerül egy kör, akkor meg 5 perc alatt vége, tehát én, én, én valahogy ezt. Érzem, hogy, hogy annyira nem. Nincs mind a két oldal annyira kidolgozva, szerintem. Mondjuk itt, ez, ennél a játéknál a gameplay trailerből az jönne, hogy itt mind a két oldalal elég fan játszani. Tehát hogy a játékmenet, tehát mind a két oldalnak vannak fegyverei, tehát nem az van, hogy az egyik oldal csak futkos, hanem mind a két oldal így igen, aktívan igen. csinál dolgokat. Esetleg gondolom a főgonosz, mivel ő egyedül van, vagy a, tudom, a karakter, aki nagyon mm -hmm. bedesz, az nagyon bedesz, mert, mert hogy egyedül van. De majd ezt, ezt megnézzük, ha, ha úgy jön is. Így van. Így van. Lehet majd próbálni, Jöjjön minél előbb. Így van. Meg még ami itt jó volt, az, az így a végére hagyták, hát nem csodálom, az az Elden Ring, amit végre megmutattak, mm. és konkrétan én, én mindig azon gondolkodtam, hogy a szószlákban -like mit lehet újítani. Mert nagyon sok szószlák -like játék jön ki, és az egész szinte ugyanarra épül, egy-két dolgot változtatnak és Egyedül a From Software az, aki úgy hozza ki a Soul Style játékokat, hogy közben belenyúl az egész gameplaybe, játékról játékra, és változtat bizonyos dolgokon, de úgy, hogy az alapok azok megmaradnak. Tehát ott volt például a, a Bloodborne, ami teljesen más, mint mondjuk a Dark Souls. Akkor ott volt a Sekiro, ami végképp teljesen más, mint az összes többi. És az Elder Ring-nél... Várj, a Sekiro-t is ők, azt nem így ők van, Igen, igen? Az is a From Software, igen. Én. Igen, azt is ők csinálták. És ott is, ott meg teljesen elmentek ebbe a, ebbe a harcos irányba, ott meg ugye nagyon kevés testreszabhatóság volt, a az sokaknak azért is nem tetszett, mert ugye a Dark Souls-ban, meg az ilyen játékokban megszoktad, hogy a karakteredet teljesen te tudod szabni a tulajdonságait, a ruhákat, a páncélokat, amit viselsz a fegyvereket, stb. ott meg csak konkrétan a fegyvert tudtad növelni, megerősíteni, és szinte semmi más lehetőségem nem volt, meg egy-két tulajdonságot. És itt ez az, az ld ez meg konkrétan fogja az alap hogy hát úgy néz ki, mint a Dark Souls, meg az egész mozgás kultúra olyan, mint a Dark Souls, viszont az egészet beledobja egy jóval nyitottabb sandbox világba, amit, amit nem úgy fedez el föl, mint az eddigi játékokban, hogy ilyen visszautaló rövidítéseket találsz, meg teljesen más helyeken uh -huh. ki, hanem hogy ez tényleg egy nyitott világú játéknak néz ki. Ami amúgy a... roadt kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogják megoldani, mert ugye eddig az volt a lényeg, hogy lineáris utakra téged, hogy úgy fedez föl amúgy hatalmas területeket. De itt a szerboxnál elengedik a kezedet, és így simán benne van az, hogy mondjuk az első két-három órában csak szopsz. Igen, pont azt akartam mondani, hogy a dárshoz játékhoz, aki ilyen, nem érzed annyira, hogy egy csőben mozogsz, de abban mozogsz. Igen, igen. És ahogy mozogsz előre, úgy hát néha visszamész ilyen lúpokat járni a csőben, hogy erősebb legyél, de lényegében ez a cső így bosszokról-bosszokról vezet, meg nagyon sok kisebben, amire, és akkor ott tápolódni, és így nagyjából így néz ki, és ez az Elden Ring, ez kicsit egy ilyen hardcore Zeldának. Igen, igen amúgy. Így mondható igen. szerintem kb. Tehát ez a, ha valakinek túl gyerekes az elden, de egy nyílt világú kaszabolós játékot akar, akkor ez most így neki, neki az Elder Ring lesz az, ami talán bejöhet. Igen, kicsit olyan. Hát a harcok, tehát hogy tényleg, ahogy mondtad, ugye a FromSoftware játékok azok így felismerhetők. Mondjuk a szekiró az pont valamilyen szinten eltér, mert ott egy kicsit más a setup. Igen, ugye, ott, más... ott nagyon más fele vitték Azt el. Igen. Ezért nem is, nem is így rácsodálkoztam, hogy ez tényleg az is, fomszott, de most, hogy mondod, ja, tényleg az. Úgyhogy, meg ott annak aztán az Activision a kiadója, ha jól látom, hogy meddig. Vagy... Mindegy érdekes, érdekes lesz ez. Igen. Én arra leszek kíváncsi, hogy a, ugye a, az ilyen, játékok, szólsz lájk, játékokban mindig az a, az a tök jó érzés, amikor mész, mész, mész előre, és halványilag a gőzöd nincs, hogy hol vagy, tehát már tényleg már fogalmad nincs, mert már öt folyosó óta elmentél mindenfele, és egyszer csak kinyitsz egy ajtót, és hoppá, hát ez az a bonfire, aminél, nem tudom, 30 perce voltam. És ez egy ilyen tök jó érzés, és, és a... ez, ez visz előre folyamatosan. Na de itt ez nem lesz meg, mert ugye itt itt kinyitják a teret, és amúgy ez az eldásás során, ez nekem nem is adott eszembe, szerintem ez geniális, meg ez tök jó, mert én pont így képzelem el ezt a játékot, hogy a legelején ledobnak, mondjuk, most mondok valamit a pálya kellős közepére, és amerre látsz, arra mehetsz, az más kérdés, hogy ha jobbra mész, akkor 600-as szintű ellenfelek lesznek, ha balra, akkor 200-as, úgyhogy az út az valószínűleg ki lesz jelölve, de hogyha mondjuk ügyes vagy, akkor mondjuk már lehet, hogy a legelején oda mehetsz a főboshoz. Hm. Ja, igen. Mondjuk, arra kíváncsi leszek egyébként, hogy ezt hogy oldják meg, ezt a nagy bejárható területet? Mert ugye általában hát a nyíltvilágú játékokkal az a legnagyobb probléma, hogy mész, mész, és az is ugyanazt csinálod folyamatosan. Igen. És a dark souls játékokban te is tehát jól mondtad, hogy vannak ilyen shortkatok, -ok, amiket így kinyitsz, és akkor nem kell majd annyit menni, mert mm -hmm. ott lesz egy, nem tudom, leeresztesz egy hidat, vagy valami ilyesmik szoktak benne lenni, és akkor azok után ott át tudsz menni. És akkor van egy ilyen rövidre zárt valami, és oda tudsz menni a bonfire és. Nem, nem kell megint végszopnod valamit. Na most a nyílt igen. világnál, ott, ott ezt nem tudom, hogy ezt nem tudják megoldani, hogy csinálnak egy ilyen loopot, és akkor ott majd ott levágod az utat, vagy lehet, hogy úgy oldják meg, hogy kapsz hát esetleg gyorsutazási pontokat, vagy, vagy lesz valami járgányod, azt hiszem, lovagolni, azt lehet vagy. Igen, lovagolni valami. lehet. Azt, meg meg igen, lehet hogy úgy lesz megoldva, hogy végig a, a bonfire-ök azok lehet, hogy maradni fognak csak akkor azok ilyen, ilyen tényleg ilyen fast pontokként fognak funkcionálni. Hát Fenne se tudja, mert is azok eddig is így működtek, csak ugye nem sandbox játékban használtad őket. Meg, meg ami marha érdekes, hogy a FromSoftware-es játékok azok, mondjuk a Sekirot nem tudom, de a Dark souls -ok nem arról voltak híresek, hogy volt egyáltalán történetük. És most itt ugye ez egy ilyen Lord of the Rings, Cuc, meg George R. R. Martin is ír, ír, ír valamit bele, Igen, gondolom itt, akkor lesz majd valami értékeltő történet. Nem, hogy történet, történet eddig is volt, csak ugye a, a történet mesélés, mint olyan, az teljesen máshogy működik, tehát, hogy itt ez a különböző tárgyakat megtalálod, és annak a háttér történetét elolvasod. Ja, ja, ja. Nem az van, hogy, a, hogy átvezetők vannak. Itt viszont a, már ebből a trailerből is látszott, hogy itt, itt lehet, hogy lesznek átvezetők is, és lehet, hogy lesz egy sokkal konkrétabb történet, ami Jobban az arcodba van nyomva. És lehet, hogy attól függetlenül a világot úgy építik fel, ahogy korábban szokták az egészet. Csak lehet, hogy itt jön majd ki az, hogy itt George L. L. Martin írta, és akkor viszont meg kell mutatni, hogy ő ott van. Tehát akkor valamit bele kell dobni. Nyilván nem csak a nevét fogják aláírni, bár láttuk már azért ilyet. Igen. Már csak igen. a nevét írják oda. És akkor rá is térhetünk a Ubisoftra. <hállt> <hállt> Ó, ez ez egy, egy nagyon jó, volt. Ez egy nagyon jó átkötés tettem. volt, igen. <hállt> De most a Ubisoftot, én azt. Hát véletlenül ki is hagytam. Mert nem maradtál erre semmiről amúgy, azt kell, hogy mondjam. Az E3 előtt lehetett tudni, hogy milyen játékokról biztosan nem lesz szó. És Ubisoftnál ott volt az új Division játék, ami egy ilyen player az az valami, mondod, igen. Igen, ami, igen az, az ingyenes igen. Hogy arról egyáltalán nem lesz szó, hát mondom, engem meg pont az itt kellett volna. Viszont volt helyette Far, Far Cry 6, ugye azt már lehetett tudni, mert ez nem is. nem is olyan sokára jön. Akkor valami Watch Dogs Legion kiegészítő, vagy DLC-ről volt szó. Meg amit tetszett, és azt hiszem azt a Microsoftnál is láttam a Rainbow Six Extraction uh -huh. vagy, hogy hívják, az, az mondjuk egész jól nézett ki. Azt leszámítva, hogy maga az ötlet az nem annyira kreatív, tehát most fogtak egy uh, kevés left és így összemosták a Rainbow six a, Ami annyiból másabb, hogy itt talán nem lesz az a nagy zombi hendszerű vadászat, hanem itt inkább arra mennek rá, hogy ameddig túszlapakodj és úgy old meg a, a feladatokat. Nekem de ez mondjuk tetszik. Alapjába véve. Szerintem ilyen nagyon left for haj az, az egész játékmenet. Igen, kicsit olyan, de nekem ez, ez, ez a része, hogy meghagyták a Rainbow Six Siege-nek a taktikus oldalát, tehát hogy folyamatosan tudsz előre menni csapdákat, meghagyták a gadgeteket, akkor a, ugyanúgy drónoszhatsz meg minden, ez szerintem tök jó ötlet. Tehát hogy tök jó, hogy már nem a legelejétől kell menni előre, mint az őrültek, mint a LeFordetben, mert ott aztán tényleg csak mentél ha nem gondolkodtál futottál előre. Itt hát azért van egy kis taktika, meg össze kell dolgozni másokkal. Meg ami még nekem nagyon tetszik ebben, hogy az ilyen különböző. hogy hívták itt a, a karaktereket, itt hogy hívják, nem is tudom. Na mindegy, de hogy a, az operátor. elején. Ja, igen, az operátorokat, igen, igen arra, hogy ugye nagyon sok operátor itt is benne lesz az alapjátékból, és hogy őket úgy tudod kioldani, hogy meg kell őket először mentened. És, és ez szerintem tök jó ötlet, tehát az elején nem tudsz mindenkivel menni, hanem el kell menni, nem tudom, hogy ez hogy lesz megoldva a küldetésekkel, vagy ki kell jelennünk, hogy kit akarsz megmenteni, és ha nem sikerül, akkor megpróbálod -e újra fogalmam sincs, de ez, ez szerintem ilyen tök jó poén, hogy így belevitték, és akkor így apránként nyitott ki őket. Én ja, meg elvileg, ha meghal valaki a csatatéren, azt is elragadják a szörnyek, és azt is ki kell szabadítani, hogy úgy És akkor, ha uh -huh. valami ilyesmire emlékszik. Mondjuk ez nem újdonság, mert ez a Left for is valahogy így volt. Ha valaki meghalt, akkor mentetek tovább, és egy szobából, ott dörömbölt, hogy nyissátok ki. Igen, mind, mind, igen, mind, mind, igen. Mind, mind, mind, mind, mind. És akkor ott kell kinyitni. Igen. Ez, ez már ott is, ott is így működött. Akkor, ugye ez a Rainbow Six-es karakterek átmentése egy másik játékba szerintem tök jó ötlet, mert abba jó jól megcsinálták a lövöldözést, rengeteg tök jó karakter van, és az, hogy beleviszik egy ilyen PvE jellegű kóopjátékba játékba, szerintem így kinyitják mások számára is, mert azért a kompetitív lövöld, de az sokakat elriaszt, azt. Igen. És most lehet, hogy egy csomó olyan ember, aki eddig a Rainbow Sixet került -e, az most erre a játékra azt mondja, hogy na ez most, ez most őt is érdekli, mert, mert nem az van, hogy bemegy, és akkor megy a hard drive, és akkor le, ledarálják a pvp harcmezőn az azok, akik a játszottak vele már ezer órát minimum. Mert igazából a Rainbow Six-tel engem is az szántorít játszottam vele egy keveset, de úgy érzem, hogy ahhoz, hogy tudjak normálisan játszani vele, ahhoz nagyon sok időt bele kell tenni. Hát ez minden ilyen kompetitív játékban így van, úgyhogy ki kell ismerni uh, a pályákat, a karaktereket, hogy az ellenfél mit hozhat, hogy mivel mit, mire li, mit lépsz, milyen lehetőségeid vannak. Ez tehát nehéz újként van. belecsöppenni. És ez a Rainbow Igen. Six sem meg pont olyan, hogy ez meg belecsöppensz, és akkor nyilván a nehézségi szint az majd gondolom skálázható lesz, de hogy így ha elkezdesz vele játszani, akkor jól érzed magad, és attól függ, hogy mennyire vagytok jók, hogy hogy a csapat megyére tud összedolgozni, meg hasonlók, szóval Igen. ez egy jó kis, jó kis tuc lesz. Ez, ez, jó, ez jó, jó volt. Jó mechanikákkal. A... Szóval. Megmondom őszintén, nekem is egyedül ez az, ami érdekes volt itt a Ubisoftnál, mert még ugye ezen kívül volt egy volt egy csomó DLC mindenféle játékhoz, de az uh -huh. engem hagyott. meg hát volt egy avatar játék, ami, uh -huh. ami így tök, én -e is én azon gondolkod, hogy ezt hagyták a műsor végére, tehát akkor szerintük ez volt a nagy duranás. Én most őszintén kérdezem, a hallgatóktól is, meg tőled is, hogy van, aki még Avatar lázban ég? Komolyan? 2021-ben? Pont múltkor beszélgettünk egyik ismerősről erről, hogy ezt így, Tehát akkor lenne ez nagy duranás, ha most bejelentenének egy Avatar mozit is, ami közel a játékkal együtt. Így időben van. Így van. Neki. Mert ennek így, így köbben semmi értelme. Tehát esételen, hogy most Avatar mozi lesz nem tudom, esetleg újra elkezdik vetíteni a régi avatart, nem tudom, mozikban. Annak, tehát ami, amilyen most a mozik helyzete, azt még simán el tudom képzelni, azt mondják, hogy hello, újra elővesztek az avatart, nézzétek meg, mert oh, remélem. A játék is. remélem ez nem lesz, mert akkor ennyi erővel, jó, így is elő venni régi filmeket, de akkor azt legalább felújítják, hogy valamit csinálnak, de így meg most konkrétan megjelenik majd, nem tudom, a legújabb halálos iramban a játék, és akkor tudjátok, hogy betesszük az egész sorozatot a moziban és nézzétek, örüljetek meg. <gül> Jó, hát amiatt a játék miatt biztos nem fognak ilyet csinálni. Azonban, <gül> avatárral sokkal esélyesebb a dolog. Ja, az az az a tényleg az van, hogy így látod ezt a világot is konkrétan, és akkor mi van? <gül> Tehát egy tényleg, márha kevés embert érdekel szerintem mostanában az termint mint világ. Igen. És úgy meg elég nehéz eladni egy játékot, hogy az egész világára építesz, amit már nem nagyon érdekel, sok embert. Igen, tehát most ha kis túlzással élnénk, akkor azt mondanám, hogy aki szerette annak ide az avatárt, és elment a moziba, az lassan, már nyugdíjas lesz. Az már olyan Ezt régen volt, és már akkor bejelentettek, igen. nem tudom hány részt, és akkor a James Cameron már akkor elkezdett dolgozni, és akkor azt mondták, hogy a második és harmadik részt együtt forgatják, hogy minél előbb kívessenek. És, ja, és azt képes megseholnénk sem. Sehol Ez volt tíz éve, nem? Vagy vagy mennyi fogalmam sincsen, nagyjából elkörül. Én, én, én... lehető Ubisoft is erre appelált, hogy hú, majd most elkezdünk egy játékot, és mennyire király lesz majd, ha kettő, meg a három kénozi van, nekünk már ott lesz egy játék. És így most úgy vannak vele, hogy hát nem nagyon jön ki, azért ki kéne adni ezt a cuccot, mert már kész van. Tehát így valami ilyesmi. egyébként ne legyünk vele szigorúak, mert nem láttunk még belőle túl sok minden. Ez, szóval ez igaz, ez igaz. Játékmenet, meg terén össze lehet hozni. Tehát azt se tudjuk például, hogy. hogy tehát nyilván nyilván a helyi lakosokkal majd lehet menni, ezekkel a nagyra nőtt hupikék, törpikékkel, uh -huh. meg, meg azt nem tudjuk, mi, mi van, ha emberekkel is lehet menni, és akkor ez valami aszimmetrikus dolog lesz, tudod, hogy akkor lehet a avatáros karakter csinál, avatáros avatárt, <gül> csinálni, Avataros avatárt csinálni, vagy tehát ilyen pan, pandorai lakost, egy helyit meg lehet menni az emberekkel is, bár én, én ezt úgy képzelem el, hogy szerintem az emberek azok ilyen NPC-ik lesznek, akiket majd odarak céltáblának, és le lehet őket vadászni Ilyen agyatlan módon. Nem tudom, én... A nem tudok elképzelni normális éjjájt, meg ilyen aszimmetrikus dolgot, hogy szerintem itt ez lesz majd. Hát meg gondolom, lesznek tornyok, amiket meg kell mászni, meg táborok, amiket el kell foglalni, és onnantól az a lesz. Tehát konkrétan... Tehát amikor mondták, hogy bejelentették, hogy ez egy FPS lesz, mert ez a trailer után kiderült, mert a trailerben voltak erre utaló... Nem, a trailerben voltak erre utaló jelek, de hát... Simán mondhatod azt, hogy jó, ezt a tréler miatt csinálták. Elméletileg FPS lesz. Nekem ott ez derült ki, a hogy ez, szerintem ez egy Far Cry lesz, igen. Uh -huh. Igen, ez egy átskélezett Far Cry. Ma látom. És ennyi, de mondjuk sok mindent még nem tudni róla. De hát nyilván a filmekről sem szól. Nagyjából ugyanott vagyunk. Én egy átskélezett divisiont vártam, tök, akkor ezek szerint átskélezett Far Cry. Nem rakjuk magasra a létzet, azért az, az új franchise-oknál. Nem, tényleg rosszabb ott tartunk, hogy láttad egy Ubisoft játékot, láttad mindet, Majd, hogy nem. Úgy van. Bár mondjuk mostanában ubisoft az a, az a mondása, hogy ők igyekeznek ettől a Ubisoft mechanikáltal elszakadni, amit még az autóversenyezős játékokban is beraktak, hogy itt a terület, ott egy torony, menj oda a toronyhoz, a területen ezt lehet csinálni. <gül> Tehát hogy körülbelül ez az összes Ubisoft játéknál. És ettől igyekeznek elszakadni. Mondjuk pont az avatarjáték az, amit én szerintem marha nehéz lesz, ezt megcsinálni. Meg lehet, hogy ott nem is kell. Tehát hogy én ezt még lehet, hogy meghagynám ebbe, mert már hogyha most úgy belegondolsz, mm -hmm. akkor ebbe a műfajban még, vagy ebbe a környezetbe bele tudod ezeket erőltetni. Meg, meg ugye ki tudja, mikor kezdődött el a fejlesztés. Tehát ezt lehet, hogy még akkor kezdték el, amikor még, még mindenhova tornyot akartak rakni, akkor most megint át kellene dolgozni az egész játékot az elejétől, az meg ki tudja meddig tartana nem tudom, a franciák, hogy gondolkodnak, mindig egy kicsit olyan furák voltak nekem. Ja, viszont most mutattak ritmusi játékot? Hát, Jazz Dance és hasonlók Jazz Dance volt, meg a Rock Smith. Úgy, hogy az mindig enyomják. Az, az, azok voltak, de azon kívül úgy nem, nem, nem voltak. Meg minden. az Assassin's Creed-ek, amiben már túl sok van. Igen. El, igen. Ezek a kötelező köröket akkor lenyomták, és hát nagy meglepetés az mondhatjuk, hogy nem volt. Meg itt volt az a, az a az extrém sportos snowboard, meg, meg bicikli, meg ejtőernyős, meg... Ja igen, igen, igen, igen csinálnak egyet. De ez a vicces, ezt, ezt egy másik konferencián is láttam, az meg a Riders Republic, de... Riders Republic, igen, az... igen. De volt egy másik játék is, amiről azt hittük egy ilég, hogy az a Riders Republic, és így kiderült, nem. Ja igen, az meg a Microsoftnál volt, a, a, a, igen, ami, igen. ott meg csak snowboard van. Abba meg csak snowboard van. De az, is az, az, az... Igen, Not meg az valami kisebb csapat is fejleszti. Igen, én én a sokáig azt hittem, hogy esesix, mert ugye az volt régen a snowboardos sorozat oh. a Tony Hawk mellett, és azt hittem, hogy jön egy új, de aztán nem az ja, lett. Mondom végül. a jogokat már nem tudták megvenni. Ja, biztos is. helyette egy játékot. Biztos. Abból a pénzből. De akkor végül ez is, hogyha. Ki... Ja, igen, mondjad. Nem csak annyit akartam mondani, hogy ez egyébként nagy hiba szokott lenni, hogy kurva sok pénzt költenek a jogokra, aztán a játékfejlesztésre már nem jut annyi, hogy azon úgy indokolt legyen. Hogy, hogy hát valamit, valami valami adnak, ért. valamit érted. Igen, igen. Úgy, vagy. Na jó van, de akkor, hogyha én még nem, nem akarsz már a Ubisoft-tól valamit, vagy, vagy még szeretnél? Én, én, ahhoz képest, hogy nem is láttam és sokat, <gül> mondtunk így <ki> jól. <gül> te láttad? És ha te is azt mondod, hogy nem volt már semmi érdekes, akkor Hát, nem. nem. Ez a tipikus Ubisoft volt. Úgy, mehetünk is tovább, a Microsoft jön már, vagy még? Igen. van. Elvileg, elvileg az. Hát a Microsoft az belecsapotta a közepébe. Nem nagyon cicóztak, ledobták az atombombát már rögtön az elején. Tehát, ő, ők ugye bevásároltak elég sok stúdiót, többek között ilyen apróságok, mint a Bethesda <gül> is. Ilyen, ilyen kis színek, mint a Skyrim, a Fallout, meg a, meg a Doom, meg tudod, az. Hát ami, ami egyébként marhéon nézett ki, az, az az a Starfield volt. Uh -huh. És mondjuk arról még nem sok mindent tudunk, csak kb. úgy néz ki, hogy egy ilyen kicsit ilyen no Man's Sky jellegű valami, ami. Talán olyan lesz, mint a Star Citizen, csak el is készül. Meg, meg ugye, most meg ugye több róla... még jelen. Igen, igen kicsit igen. olyan. Most olvastam róla egy cikket, hogy az egyik fejlesztő azt mondta a játékra, hogy ez egy, olyan, mint egy ilyen Han Solo szimulátor, ami egész jól hangzik. Tehát, az így az a... nem hangzik rosszul, akarsz, igen. Azt akarna Han Solo bőrébe járni a galaxisba mindenfelé, aztán csinálni dolgokat. Akkor ez lényegében egy ilyen, ilyen űrközi GTA, tehát egy valami ilyesmi. Igen, én kicsit, játszikból. kicsit úgy képzelem el, mint hogyha, mint hogyha a Star Citizen-el meg a No Man's sky kevernéd a Skyrim-et meg a Fallout-ot, hm. annyi a különbség, hogy nem egy nagy bejárható területet kapsz, hanem mondjuk, most mondok valamit, 50 bolygót, és mindegyik hm. tele van küldetéssel, új szörnyekkel, új lehetőségekkel, közben fejlődsz, közben a hajódat is fejleszted, és ez így elmondva, ez rohadt jól hangzik. Játsz ki falót. fallout így, van, hogy, így hogy maradjunk a narratívánál, amit követ ez, a, ez az egész elhárom. És egyébként de, de az a baj, hogy tényleg semmit nem mutattak belőle, csak egy ilyen cinematic trailert. Igen. Bocsánat, bocsánat, egy teaser trélert. Tehát ez a, ez a nem mutatunk semmit, csak egy nagyon kicsit, de ez ugye, hogy milyen jó lesz majd, hogyha mutatunk is valami. Hát körülbelül ez. És ja igen, és ez, ezt nagyon jól csinálták, most közben itt futottam a trélert is. Van benne egy rész, ahol a a műszerfalon felvillan egy 11-11-22, ami valószínűleg a megjelenési dátum. És ezt nagyon jól belerakták a játékba, tudod, hogyha így nem figyelsz rá, akkor lehet, hogy se tűnik. Igen, ez nekem is Mert nagyon mondjuk tetszett. Elég rák közelít a kamera meg minden. Mert mondjuk utána a, tra a trailer végén kiírták normálisan is, tehát, hogy aki, aki nem vette észre, az is megértse. De mondjuk igen, én, igen. Én, én valahogy nem tudom elképzelni, hogy, hogy másfél év múlva ez a játék megjelenik. Tehát ismerve a betesztát, az vagy hogyha meg, megjelenik, akkor meg az olyan bugós ja, bugos lesz, mint lesz a, lesz a Igen, oh, ez biztos. Hát elképzelhető. De ugye ezt már elég régóta fejlesztik, szóval mondhatjuk azt. Ja, mondjuk már egy ideje, igen. igen. Talán az a másfél év nem is olyan elrugaszkodott. És amúgy a téged az nem lepett, meg, hogy, hogy a Starfield-el nyitottak a Microsoft konferencián? Tehát, hogy ez, ez konkrétan nekem vagy valahogy az én fejemben ez, ez úgy létezett ez a játék, hogy ezt fogják a végére hajni mint egy ütőkártyát, vagy valami ilyesmi, és ehhez képest meg ez volt az első jó formában, amit bemutattak. Tehát fel akarták spanolni már az elején a népet. Hát sikerült is. is. Igen. Ráadásul ugye erről a játékról, tehát amikor még bejelentették, akkor még a Microsoft nem vette meg igen, a, igen. a betesdát. Úgyhogy most mindenki szívhatja a fogát, hogy ez csak Microsoft platformokra. Egyéb, tehát egy PC-re, meg meg Xbox-ra. Igen, és erről nem tudom, hogy Game pass be lesz első nap, mert ennél nem írták ki szerintem. Igen, itt nem írták ki, úgyhogy lehet, hogy nem lesz, viszont olyan, azt hiszem, a 30 szímet jelentettek be, és az a 27. Igen. Ott rajta volt a első nap Game Pass Első nap Game Pass nyomhatod Nyomhatod, nyomhatod. És így, mi a fele? Ja, és most most egyébként megint van ez az, az akció, hogy akinek éppen nincsen élő Game Pass Ultimate előfizetése, az 300 forintért három, három hónap Igen. Meg Elég akinek hónap. soha nem volt, az is. Tehát akinek még egyszer se volt, az is. Igen. most. most Látom, nekem, én már előfizettem erre a 300-asra, nekem most is engedte megint. Azért, mert uh, azt hiszem fél évnek kell eltenni a a Akár biztos eltelt. Vagy valami ilyesmit ilyesmi Mondták, hogy ha fél évig nem volt előfizetés, akkor utána újra elő tudsz fizetni 300 forintért. Igen. Valahogy így. Régebben is aztért fizettem el, hogy meg tudjam venni akciósabban a Forza Horizont. Uh -huh. A négyet. És hát majd itt beszélünk egy másik Forza Horizonról, ami szám szerint majd az ötödik lesz. De előtte itt van még egy Stark 2, ami rohadt jól nézett ki. No, ez meg a másik olyan thriller, amit a végére hagytam volna. Hát ez mi? Mi volt ez a játék, de édes szűzmárja. Milyen rohat jól nézett ki, basszus? Oh, ez, ez, egy... ez ez nagyon jó lesz. Hú, az ez eszméletlen. Tehát már a látvány eladta az egészet. A hangulata az meg teljesen ez a stalker Nagyon hosszú Anomáliák áll. mindenhol. Hát amikor ott elkezd, elkezdte dobálni a csavarokat, hogy, hogy az anomáliákat észrevegye, és úgy ment előre, és konkrétan ez jobban nézett ki, mint az új metró. Hát de már az új metró is milyen rohat jól nézett ki. És a, a, volt egy része, amikor ott a tetőn állsz, és szembe veled beszél egy csábó, és közel jön hozzád, és amilyen mimikája volt annak a karakternek, te édes úristen, és, a, és a, amikor vannak olyan játékok, amikor a szájszinkron kicsit elcsúszik, vagy, vagy nem olyan jó, jó, hát ez lehet, hogy nem pont teljesen ingén volt, lehet, hogy egy kicsit meg volt buherálva, de annyira klappolt minden, és annyira életű volt, fú, nagyon jól nézett ki. Ja, meg az egész egy ilyen tűz körüli beszélgetés van felhúzva, és azt, azt keverik el az is ott is teljesen jól néz ki minden. Igen. Az, a szájszinkron, meg az arcmimikával nincsen probléma, meg, meg ezek az animációk is, amik vannak benne. Mm. Ez nagyon-nagyon durván néz ki. A stalker játéka már régóta várnak azért az emberek, és hát, ha igen. Ezt, ezt kapják, akkor nem lesz itt csalódás. Legalábbis az eddigiek alapján úgy néz ki, aztán ki tudja, hogy mi lesz. Igen, hogy Nem fogják elrontani, csak hát hogy az a baj, hogy az előző stalkernek a fejlesztése, meg a megjelenése is eléggé horrorisztikus volt, tehát, nyílt világú, nem tudom, mit találtak ki, aztán kicsit le kellett adni az elvárásokból, mert szépen lassan rájöttek, hogy azt nem tudják lefejleszteni akkoriban, meg amikor megjelent a játék akkor is, az optimalizátlan volt, meg, meg, meg nem csak akadt, hanem még bugos is volt, úgyhogy, úgyhogy azért még várjuk ki a végét, de ki tudja, 2022 mi van idő? Ahogy kinéz, lehet, ez is optimalizáltan lesz, mint a rohányról. Lehet. Hát az már, hát a minimum követelményt, azt láttad? A rendszer követelményt. Már van, az is nem. Aha, nem az minimumra az írnak 10-60-at. Az még mondjuk annyira nem elborult. De mondjuk a mai állapotok között, amikor a videókártyák azok a zegekben. Igen, igen. Most Ugye, is láttam valamelyik bolt kiírta, hogy ó, új videókártyák érkeztek. Ha, a raktára, nézzük mi. És a, a 30-70, ami általában a, a felső-közép kategória, tehát nem uh -huh. is a legdrágább, az ilyen 5-600 ezer forint körül van, és akkor jó, <síns> akkor, akkor bezárjuk. És akkor né tehát ilyen, a, a 30-60 van, van 400 ezer forint körül, talán, ami már, már kétszer annyi, mint amennyit én kiadnék egy videókártyáért. Igen, igen. A mostani 20-70-emet vettem valami 240 körül, annó most el tudnám adni használtan 300 lazán. Ja, lazán. Jajáá. <gül> készít, van. Jó lesz, hogyha lassan beállnak ezek az árak, mert ez már ő hely, amit van. Szóval, ha ennek fényében vizsgáljuk az E3-at, akkor így a sírás kerülgeti az embert, hogy ez milyen jól néz ki, és mennyire nem fog futni semmi. Bár mondjuk a következő cím, ami jön, vagy nem tudom, akarunk-e még a beszélni? Én még visszacsatolnék a Bethesda-ra, még mielőtt tovább megyünk csak így, így mellékesen. Tehát amikor előjöttek nekem azzal, hogy a falut 76-ban még raknak mindenféle szart, jó, Igen. mondom, rakjanak, oké, biztos még játszik vele valaki, meg minden. De amikor bejött egy tréler, egy láthatóan régebbi grafikás valami, és kúszott el, és látszott, hogy falut, mondom, úristen, falót egy vagy kettő remék, vagy nem tudom, a hátul újítják fel, vagy valami. És kijön az, hogy Pittsburgh, ami a falut háromnak a helyszíne volt, mondom, nem hiszem, el csinálnak egy falut három reméket, vagy valami, erre kírják, hogy a falut 76- új DLC. Úgyhogy basszák meg, a kis köcsögök, Jaj. ott úgy fölhúztak, hogy fú, nem igaz, csak egy látom tudhatom a tartalmat a falut 76 -ba. Hát ez tök jó. Azon, látszik azon, hogy a betesd az, az így komolyan gondolja ezt a falut 76-ot. Szelején összerakták bugosan, szarul meg mindent, de hogy komplett uh, gazdaságban körépítve, tehát hogy tudsz benne venni fizető eszközt valódi mm -hmm. pénzért, van előfizetéses rendszere, mert hogyha valaki hát, fallaútra, akkor előfizetni, akkor hagyd hát tegyem már meg. De mondjuk azt hát, ne, fizesse senki, ne? Mert, ne, ne fizesse elő senki, mert ne fizesse elő mert megvernek. Tehát a, konkrétan a játékban megvernek, úgyhogy inkább ne. Az igen, ne legyen előfizetve. Hát Jó, azt ilyen, ismerem. Vagyok? Azt elismerem, én? hogy a falut 76 sokat javult a megjelenése óta, és mire én mondjuk egy euróért egy bandőben meg fogom venni, arra biztos, hogy kurva jó játék lesz, csak csesszék meg, és csináljanak normál falautot. Egyébként már lehet egész olcsón beszegetni, tehát, hogy már ilyen 7-8 eurókért talán egy-két helyen. Én ezért a játékére egynél többet nem adok. Hát annyira talán nem fog lemenni, ki tudja. én már azt mondják, hogy annyira telebasztuk már megvető öngim tartalom, hogy ne, ne van volna ingyen. Ja, hát, ja -e. abban. Megvárom még lesz Humble Én a, én azért nem költök. Jó, ja, hát mondjuk még nem tudom. Petesd a játékot még nem láttam nagyon hát, ha mondjuk, hogy ha lesz benn bentesd játék, akkor ez lesz az első szerintem. Én így ezt így képzeld. lehet. Na jó van, de akkor végig is mehetünk tovább, és akkor jöhet megint egy nagy ágyú, ami meg megint is, semmi volt. Hát én, én... Én egyébként nem vagyok egy nagy autós fan, de ahogy a Forza Horizon 4 kinéz, és most nem kevertem össze a számozást, a négyről beszélek, a mai napig a Forza Horizon 4 az úgy néz ki, hogy leülök a TV elé, amikor megy a tévében a játék, és így, atya úristen, ez még mindig milyen jól néz ki, és milyen jó fut 70 en ami azért mostanában egy erős kártyának számít, de hogy azért nem egy új kártya, és kurva jól néz ki. És jött a Forza Horizon 5, Trailer, ami így atya ég, ez most, ez most, izé, ingén, vagy, vagy, vagy valódi képeket összevágtak valódi autókkal, hogy a, a túró is, hát, e, eszméletlen durva. Igen. Ugye az új, új helyszín az Mexikó, úgyhogy ezt a évszakváltozást, a szeret felejteni, maximum felmész a hegyekbe, és akkor itt ilyen látsz majd valami dolgot, meg ami nagyon tetszett, és igaz, azt a végére hagyták ki a nagy ágyúnak, hogy ott van valami Aktívan működő vulkán, ahol lehet kezni. De amúgy hát itt is tudja, hogy lesznek ilyen, ilyen eventek, ilyen, ilyen szezonális is. dolgok. Tehát, hogy, mert ugye láttuk a Trélerben, hogy volt homok, vihar, meg minden ilyesmit, tehát simán el tudom képzelni, hogy itt nem évszakok lesznek. Sima vihar, ilyen vesővár, katasztrófák, vár, igen. Ja, Úgy meg ilyen vízeséses helyek, és. Igen. Ilyen dzsungelekben tudsz krúzolni, és atja, ég ez a játék, hogy néz ki. Igen, egy, nem a Forza Horizon 4-ből kiindulva itt nagyon-nagyon sok tartalom fog majd érkezni hozzá. Igen. Úgyhogy ha valaki gondolkozik a megvásárlásán, akkor mindenképp a, a DLC-kkel talakított, és <gül> bazidrága, drága... Bár úgy veszük, hogy mostanában mennyibe kerülnek a játékok, a Forza Horizon 5 DLC-kkel együtt a Microsoft Store valami 34 ezerén megy, az még annyira nem is durva, ha megnézed, hogy miket hát, állulnak manapság. Hát, Van ennél durvább, igen. igen. Meg hát ugye ez is nyilván Game Pass első nézti. nap, úgyhogy... Ja igen, az meg a másik, hogy ezt a játékot is Game Pass be Tehát, hogy... Ugye... Most már lassan ott tartunk, hogy én is elgondolkoztam azon, hogy egyébként érdemes játékokat venni. Tehát, hogy így. Mert előfizetsz egy Pass-re egy évre, hát mondjuk egy másfél játék áráért kb. vagy hát egy Forza Horizon áráért körülbelül, és akkor, és akkor játszhatsz. Igaz, hogy általában a ban nem teszik bele a DLC-ket. Tehát, hogyha azzal akarsz játszani, akkor azt külön meg kell hozzávenned. Már nem biztos, hogy annyira. Jó, ja, ezt nem is tudom. Én azt hittem, hogy benne vannak a DLC-k is ilyenkor. Már nekem is Joker mondta, mert én is úgy tudtam, de azt mondta, hogy nem, mert azzal még plusz pénzt akarnak keresni azért. Tehát, hogy az alapjátékot beleteszik, ha valakinek tetszik, akkor megvegyem hozzá DLC-ket. Mondjuk az mekkora kicseszés, hogyha lejár az előfizetésed, és akkor ott van egy csomó DLC-ben játék nélkül, tehát akkor megint ott van, hogy még egyszer a zsebedbe kell nyúlni. De mondjuk el még egyszer, ez a játék minden jól néz ki. Hát az amikor az ott mutatták, a, am, amikor voltak ilyen, ilyen megállított Én gépek, hogy a, a kaktuszos rész meg a vulkános, és akkor utána ott beszélt a csávó, hogy hogyan csinálták a grafikát, meg hogy hogyan csinálták ilyen életre, minden, és akkor egyszerűen csak megfutott, a kamera, és bekuzott egy autó. És akkor nézed azt a képet, és tényleg, amit te is mondta, hogy nem tudod eldönteni, hogy most ez ingém, vagy valódi felvétel. Mert ugyanúgy nézett ki, mint hogyha tényleg egy ismeretterjesztő képet, vagy videót letöltöttek volna a mesen erről, vagy nem tudom. Fiatatlan. Most már abból lehet megállapítani, hogy valami ingém, hogy sokkal jobban néz ki, mint a valóság. Tehát, hogy tényleg annyira jól néz ki, hogy nem lehet valódi. Tehát ez tudja, hogy. Ja, igen. Ez túl szép, hogy igaz legyen. Nem, jól néz ki. De tényleg, most már itt tartunk, csak legyen videókártyád, amivel futod. És egyébként érkezett a játékhoz gépigény, valahol láttam. És nagyon Igen, barát. Nem, nem biztos. Tehát hogy... konkrétan a négynek a gépigénye nagyjából. Ja, ja, tehát ugye valami baszott régi. Ami amúgy olyan a szempontból nem, nem meglepő, hogy ez ugye még jön előző generációra is, és a, például a Stalker Jaj. 2 az már nem fog jönni előző generációra. És, és lehet, egy... hogy itt lesz ez a nagy ugrás a kettő között. Igaz, hogy ez minimum gépigény, de egy I3. Negyedik generációs proci elég neki, és végiából pedig egy GTX 760. Ami amúgy. Vagy ez, ez a ez ez egy Tehát a, ez Igen, tehát az nem, az nem is drága, csak te... egy vicc tudod, tehát hogy haha. Ha, ha. Jó bevették, hogy ez a gépigmény, aztán majd ilyen akkor pislogunk, hogy ez most. Meg amúgy a, a, a 7 pérsó lovon. Meg a 760, az nem is annyira vészes, tehát most szerintem 120 biztos kapsz. <gül> <gül> Úgyhogy, annyira még nem <gül> is drága elbiztos nem, nem egyébként, hogy az annak is ilyen az ára van, hát azt tudja, nem mindegy, szóval meglátj. Meg hogyha, érted nem tudsz lenni gépet, akkor ott a Game Pass Ultimate, és akkor játszhatsz egy vasalón is. Így Felhőből. Én tehát így mondjuk én kipróbáltam most, ha már előfizettem erre az ultimate kemény 300 forintért, hogy mobiltelefonon, tehát így én nagyon hülyén éreztem magam, ahogy így... A billentyűzetet így a, a gamer gép előtt, és akkor leteszek egy kis, kis állványt, amire odateszem a, a kis mobiltelefont, és akkor fogtam a kontrollert össze, párosítottam a mobillal, és játszottam egy ilyen kis pikányi képernyőn, láthatóan laggolva a felhőből, amikor itt van körülöttem a gamer pc tehát egy kicsit fura volt az életérzés. Ez igen, ez egy elmondva is fura, nem csak megélve szerintem. Igen. De hát én nem azt mondom, hogy így szeretnék játszani, mert nem, mert hogy, nem tudom. Érezhet, néhány játék nem nagyon érezhető, vagy lehet, hogy nem tudom, itt most annyira nincsenek közel szerverek, de mm. engem annyira nem győzött meg. Annak idején ezt az Nvidia, nem is tudom, hogy hívják, no. Shadow? Vagy a, Shadow, ja, igen, Shadow. Now. Nem? Nem, sem, nem az a Playstation-nál, a Shadowplay, a Shadowplay, igen, igen, igen. Na, az, ott, ott az, az, az, az meggyőzött, tehát ott, ott tényleg azt mondtam, hogy az, az, egy, az egy opció, de jelenleg ez a Microsoft a Forza ezon 4-nél legalábbis egy kicsit ilyen... A hang is egy kicsit darabos volt, tehát hogy szaggatott. A képen ott, ott nem mondanád meg, hogy gond van, csak az irányítás, mintha egy kicsit így lagosabb lenne, tehát nem annyira responsív, mint hogyha élőben játszanál. Uh -huh. Hát Gében. jó, hát valamit valamiért, tehát hogy... De mondjuk azt, hogy működik, tehát hogy valakinek csak ez van, akkor... Igen, tehát műk működni működik, működik, de azért kompetitívre ne ezzel, szerintem. Az biztos. Mert lehet megszivatna. Ja. De szerintem elég elmondtuk, hogy mennyire jól néz ki a korzavarázom, úgyhogy menjünk tovább. És a következő játék, ami nekem így szintén nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bejött, ez a, az a Halo Neke Infinite. bejött a Halo Infinite. És az jött bele, hát amit a multiból mutattak, az szerintem kurva jó volt, és az ráadásul ingyenes lesz. Igen, az free-to-play lesz a multi. Tehát, hogy egy free-to-play is Halo, hát ez minimum, hogy kipróbálom, és ráfüggök, és majd a meg megveszem és kimaxolom, tehát, hogy nagyjából én ilyen jövőt látok velem és a Halo-val. Ja igen, hát, mert, mert ugye ebbe is ilyen szezonos ]nek. cuccok lesznek. Igen, mert igen, igen is hát begyenek. nyilván valamivel pénzt kell majd belőle keresni. És akkor azt, azt nem tudom, hogy a Halo-ban mennyire elterjedt a grappling hook, de ebbe a részben nagyon az lesz. Tehát, hogy olyan mutatványokat lehet vele nyomni, meg, meg amit tetszett, hogy rádobja a fegyverre a gránátot és akkor oda pattan hozzá, meg a grappling hookkal uh -huh. behúzza a fegyvert, meg a grappling hookkal, mert ugye itt járművek is vannak, és a grappling fogja, megcsákja a repülővel, felé repülő embert és kirángatja belőle, mint a GTA-ba. Uh -huh. ugye, ugye elég érdekes, hogy ez itt ugye, ugye PvP, tehát hogy abban is egy játékosült és ilyen lazán ki lehet szedni belőle, hogy így meg oh, hát hát grappling a... hookozom, fölmegyek, aztán kirángatom a picsával. Jó, hát a a godos multi-trailerek is mindig olyanok voltak, hogy te olyan killeket a büdös éleben nem fogsz csinálni, meg látni sem, amiket ott Jaj, De azért egy, ez egy játékmechanika, tehát ha ez a játékmechanika benne lesz, akkor az is elég fura. És ami egyébként nekem eszembe jutott, mert én annyira a Halo világgal nem vagyok, nem vagyok annyira a Halo világában otthon, mert ugye mostanában kezdte el a Microsoft is ezzel a Master, Master Chief collection tolni a PC felé uh -huh. Halo-t megint, mert ugye eddig csak Xbox-ra jöttek ki a Halo játékok, és ugye most megjelent, ez a Master Chief Collection azzal lényegében be tudod hozni a lemaradásodat a Halo univerzumba hogyha időmidiumos vagy, és mert amúgy viszonylag árban nem is olyan vészes. Szóval látszik, hogy a meghoz fel akarja zárkóztatni a pc és közönséget. De hogy, tehát annyira ezzel azt akartam, hogy annyira nem vagyok képbe a multi de nekem ez, ezekkel a járművekkel, meg ezzel a lövöldözéssel annyira ez a régi Unreal 2000. Igen. Itt az erdély, vagy mi? Tehát, hogy teljesen azért, a járművek, meg a felépítés, meg minden ilyen egy ilyen teljesen unreal dolog volt. Úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fognak free-to-play multiplayer címén kiadni. Nem mondom, hogy a, a játékot is, a kampányjal majd megveszem, és az érdekel egyáltalán, de a multi az mindenképpen. Nem tudom, én, ne de? én nekem ez tetszett, hogy free-to-play lesz a multi, mert amúgy engem a Halo annyira nem mozgat. Meg, meg amit te mondtál, a Greplő. A grappling Hooknál nekem az, az, az szimpatikus, hogy nem csak annyit tud, hogy oda húz valahova, hanem hogy beletettek még ezt-asztam azt, tehát tényleg, hogy a, oda húzhatod a tárgyat, oda húzhatod magad az ellenfélhez, nem csak egy sima, ilyen ezerszelátott látott Grappling Hook, hanem lesz neki más funkciója is, és ez szerintem tök jó ötlet. Az a másképp is, hogy a játék az hogy fog működni, de hát mivel ugye free-to-play már biztos ki fogom próbálni, és ingyen letölteni, most hogyha nem tetszik, legfeljebb letölöm a francba. De úgy sincs egyébként... szóval akkor Unreal helyett jó lesz. Ja, ja. Volt egyébként egy olyan um, próbálkozás a Microsoftnak, hogy valamit, valamit kiadtak egy multiplayer fronton, halo -ba. De az e valami szerkesztés azt volt, nem? Meg egy valami jel, igen. szerkesztés azért volt. Kb. egy szerkesztőt adtak ki, ami amúgy lehet játszani is. Igen. <laughs> tehát, hogy valami igen. ilyesmi volt. És ez egy kicsit játszottam, az nem volt rossz. Pedig egy érezhető volt, hogy nincs azért nagyon PC-re optimalizálva az irányítás, de még úgyis úgy is tök jó volt. Ez meg elvileg Egyszerre jön mindenre, úgyhogy a PC-re is az ügyem. gondolom, elég jól össze fogják rakni. Hát, vagy előveszünk és... a kontrollert, és akkor azzal játszunk. Ja, olyan. Ja. És ha már grappling hook, akkor nézzük, nézzük a következő trélert, ami szintén így hazavágott engem. Hát már annyira jó, tehát annyira nem volt nagy szem, mint a Battlefield-ek úgy általában. Legalábbis szerintem. Nem tudom, sokaknak nagyon bejött. De, tehát így. Nekem úgy jött le, hogy szinte alig látsz valamit a játékból, mert ha nincs homokvihar, akkor éppen felrobban valami, és akkor por van, vagy hóvihar, és nem látsz lószat se. Viszont a grappling hook az itt is ilyen húzó húzóízé. Tehát lesznek majd ilyen gersitek, amiket látsz. Értem? Húzó Húzóízé, igen. Tehát van egy jelenet, ahol egész konkrétan egy ilyen valahonnan leugrasz, és vagy egy ilyen bóznára szépen főhúzod magad, felugrasz és látod, hogy kivégzi a a valakit, és az mm -hmm. mi a pasza. És egyébként tényleg jól néz ki, hogyha ezt így meg lehet ingém csinálni, és ez elvileg egy ingém jelenet volt, úgyhogy... Hát elvileg az egész ingame volt. Az egész játék trailer volt, ja. Tehát, hogy marha jó lesz benne megint járműveket irányítgatni, tehát, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a Dice az most megint visszatér a Battlefield 4 hez, legalábbis, hogy abból azt tovább fejlesztve csinálja ezt a játékot, és pályák is meg meg maga a járművezetés, meg azért látszik, hogy ide beszállt fejlesztő csapatba a Criterion is, akik ugye autóversenyes uh -huh. játékokat fejlesztenek, tehát, hogy itt a, gondolom ők logikusan a, a kezelést rakták össze, ami elég jól néz ki, tehát helikopterek, utasszállítók, meg egy utaz, hát csapatszállító, járművek, meg minden, úgyhogy erre, erre kíváncsi leszek, bár mondjuk a trailer az elég, elég érdekes volt, mert itt látszott, hogy megcélozták a a Battlefield 4 rajongókat, mert pár pár jelenetet összeraktak tudod így a régi játékból, hogy mit tudom én. Hát azokat a híres killeket. Igen. Igen, igen. Például azt, amikor a csávó kiúrik a, a repülőből, nyom egy, tehát jön utána egy ellenfél, rakétavetővel szétlövi, aztán visszaúrik a repülőbe. Tehát ezt valaki ingén megcsinálta anno, és ezt most a a, trailerbe a a trélerbe. Tényleg a címét nem is mondtuk, ez a Battlefield 2042, ugye ez lesz az új betűfő címe, úgyhogy a címből lehet, a címből is lehet látni, hogy kiszakadunk végre a világháborús setupból. Állodni. Igen, de hál' Isten, vagy hát én nem vagyok az a jövő párti nagyon, ilyen FPS-ségből, ezt már többször elmondtam is, és én kicsit megijedtem, amikor 2042-én mondom, na basszus, megint ez a szifis, lézerfegyveres maraság és szerencsére nem, hanem hogy van, vannak benne azért ilyen Ilyen futurisztikus dolgok, de abszolút maradtak a Földön mm. bizonyos szempontból, és ez nekem nagyon tetszik. És akkor a, ugye volt a trailer is, meg volt ugye gameplay is, amit mutattak egy ilyen 128 fős ö, csatáról, ilyen több pályán, vagy az bemutat a gameplay-t, remélem, tudom, már így összefolynak a dolgok. De ott is, például tök jó volt, meg az látszott nagyon, hogy ők is azt érzik, hogy vissza akarnak lépni a régebbi betűfélékhez. meg konkrétan a HAD az úgy nézett ki, hogy nincs írva, hogy ez új betűfél, én simán is hogy ez a négy. Mm. Hát de, de jól nézett ki, meg működött. Tehát, hogy én nekem ez voltam. Meg ami még fura, hogy a, hogy a kasztokat egy kicsit áttértelmezik, ahogy néztem, mert a fegyvereknek például a felépítését azt akár ingém játékon belül is tudod változtatni Igen, tehát, az, az nagyon tetszik, igen. tehát Kicsit mint a crisis ben volt annak idején ilyen, igen, hogy, igen, hogy igen. változtatni, hogy most te rá hangtopított. Hál, az, atya úristen, mert adtok bele egy ilyet, mert ez nagyon hasznos mm. funkció. Meg, meg elvileg az van, hogy itt egy kicsit ilyen Rainbow six lesz maga a játék, tehát lesznek benne karakterek, amik máshogy működnek. Jó, ja, lesz, hősök. lesz a class felosztás, hogy ugyanúgy lesz Medic Engineer, Support, uh -huh. meg uh, Sniper. Viszont, ha mondjuk a Sniperrel jó kérdés, hogy mi lesz, mert elvileg azt mondták, hogy bármelyik class tud használni bármilyen fegyver. Tehát, hogy te egy Medic Snipert akarsz csinálni, akkor csinálsz. Mert a Sniper fegyverek, azok nem lesznek classhoz kötve. De ez jó, mert akkor több lehet kitalálni. Igen, igen, tehát itt nagy, nagy szívás volt, hogyha kiválasztottad, hogy mit tudom én, ezért meddig akarsz lenni, akkor kapta egy rakat smg meg. Ja, igen, amúgy az a régebbi nekem sem tetszett feltétlen. Igen. És Vagy most hogyha meg teljesen... akartál jó fegyvert, akkor az én meg ki kellett húzni, ugye? Fejlődnöd kellett igen. előre, és volt egy-két fegyver mindegyik kasznak, ami azért működött. Igen. És, és egyébként és a Battlefield 4-nél volt az, régebben, hogy ott azért elég, de hát ott is az volt, hogy meg volt szabba, hogy csomó fegyver, hogy az a klasszhoz van, de hogy sokkal több mindenből tudtál választani. Tehát, uh -huh. hogy azt hiszem, dmr -ok azok, azokat használhatta. Medik is, tehát, hogy nem az volt, hogy az közelharcra volt, csak kitalálva az a karakter. Hát, grappling hook, meg minden, vagy nem tudom, a karakterek azok pontosan, mibe fognak majd eltérni. Mert ugye a klasszon belül lehetnek majd különböző karaktereket, mondom, ahogy a, ahogy a Rainbow Six-ben. Uh -huh. Szóval meglátjuk. Nyilván kinézetbe igen, mert ugye ezt a Battlefield 5 is bevezették, hogy vannak ilyen. Hát jó drágán megvehető karakterszkinek, amik csak skinbe térnek el. Most gondolom ettel azért eltérnek, hogy én... az mondjuk elég durva lenne, hogyha jönnének bele karakterek, amiket csak pénzért tudsz majd megvenni, és teljesen más, hogy működnek. Tehát az már a játékmechanika is épül arra, hogy te pénzért tudsz megvenni csak valamit, akkor az mindig ilyen. Nem tudom, kapát, kaszát fognak ragadni a népek joggal, szerintem, hogy ezt így beleteszik. Á, karaktereket nem fognak pénzére adni, maximum igen. skineket. Azt az, az simán el tudunk képzelni. Vagy megcsinálják azt, hogy játékban kurvalassan fogod ezeket unnokkolni, de amúgy, ha gyorsan kiadod, ja, akkor itt van ez a csomag, és akkor azt megveszed. Hát ez az, az eddigi fog... betűfidekben is volt az ilyen izés ja, ja, ja, dlc és hülyeségek. Azt az, az biztos, hogy benne lesz. Aminek amúgy semmi értelme, csak ezt már összön hogy saját magad cseszel ki. De hát ez van. De jól néz ki minden esetre, úgyhogy Igen, én, én, Igen. nekem város, hogy, hogy milyen belőle. Meg, most esképpen a gépigénye lesz ennek is. Megnéztem a trailert, meg, meg, meg ezeket a gameplay fel felvételeket, és annyira kedvem lett betűfieldezni, mert azon gondolkodtam, hogy stímen most is le vannak árazva, uh, lehet megveszem a hármat, vagy a négyet. A négyet. Négyet. Minden délcél, aztán megyünk. <hállt> <hállt> Azt, a nekem is van kedvem játszani. Én mai napig néha elővesszük páran. Vagy hát látom, mikor ők játszanak, bekérdezkedek hozzá, hogy hello, kell még ember? Igen, milyen érdekes, <gül> hogy a, ugye sokan a kodot a nyomják, mert ugye a kod a nagyobb a bázisa, mint a Battlefieldnek, viszont, hogyha... Hát a, én is ott vagyok benne. De igen, igen nem jó, jó, de te is ott vagy, igen, de hogyha például régebbi epizódokkal akarsz játszani, akkor a Battlefieldben százszor könnyebb olyan meccseket találni, ahol nem csak 10 cheater van, mert a kod a community, ahogy jön az új, a régi az kihal uh -huh. körülbelül. Igen, a Battlefieldeknél, meg még szerintem még a Bad Company 2-ben is a mai napig tudsz találni meccseket könnyű. Jó, de az így, az jól csinálja ebből a szempontból, hogy amikor kijön a következő, akkor az előzőt azt úgy leakciózzák, igen, csak az igen. nem veszi meg, aki, aki életében nem hallott még videójátékokról, tehát hogy tényleg ilyen félére vágják hozzád. Hát jó, csak ez fura az ijétől, akik a, a kettő-három évvel korábbi FIFA-nak a szervereit lelövik, mm. itt, itt meg nem. Tehát, hogy... Ja, igen, tehát a Battlefield 3 mondjuk elég régi, és adnak még mindig futnak a szervereit. Igen, igen. És azt ráadásul még ingyen is osztogatták. Hát ilyen, hát mi bajod volt akkor, és miért nem, nem vagy gyakrabban ilyen bajod? Ja, hogy igen, többször is lehetne az a vezető, aki akkor volt, nem tudom, szabadságra mentek. Úgyhogy hogy a négyjel még mindig, mindig sokan játszanak. Érdemes elővenni. És egyébként most ez a, ez a 2042-es gameplay trailer meg minden szerintem de most sokakat Terel a négy, fel, vagy, azért, igen, a négy felé, hogy akkor most tegyük már fel megint, mert egy kis nosztalgia, amíg jön, a, jön az új rész addig, addig az tök jó lesz. És most, most egyébként a videókártyád is tök jó futtatja, meg mindenki más igen, is, igen. mert végre olyan videókártyád van, ami három év, és nem neked, hanem a népeknek, ami három éve készült, vagy nem tudom, év készült játékokat, teljesen jól futtat. Még a mostani ja, ez lesz, a visszatérünk, visszatérünk régebbi játékokhoz, ez lesz. Így van, így van. Mert nekem is van ilyen sok ilyen játék, ami amikor megjelent, akkor így. Hát nem is volt optimalizálva, meg a videókártya sem volt hozzá annyira jó, és most jó elővenni, hogy ha, na nézd már, így kellene futnia. Hát meg ugye sokan ezért mondják, hogy nem szabad előrendelni játékot, mert, mert fél év, egy év múlva már normális DLC-kel kiegészülve, optimalizálva tudod játszani, és azért. Úgy állam az egy pont. kicsit. A Battlefield Problemát. az pont az a kategória, ami így, hogy ez, ez kell el meg. Ráadásul ez a Battlefield, ez pont nekem készül, hát nem győzem hangsúlyozni, amikor egy olyan játék jönk, hogy nincs benne kampány sem, csak multiplayer, viszont ugyanúgy teljes áru triplás játék. Tehát, hogy... Igen meg kell adni az állát, és ebből gondolom azt, hogy akkor ezt a multit oda teszik most rendesen. Meg, meg hogy jönni fognak hozzá update rendesen, én azt is el tudom képzelni simán. Tehát, hogy ingyenes update és, és rengeteg fog jönni. Igen, az i1 ideje már elengedte ezt a DLC-vel, pakdossuk szét a játékot igen. az is. Meg De a... ez jó is. ez a az is. is elengedte hála az égnek. Igen, ez nekem a régi kodokban sosem tetszett a amikor season pass vagy ilyesmi, és akkor egy DLC neked nincs meg, akkor te azt a pályát nem tudod uh -huh. indítani, csak hogyha valaki másnak megvan, és akkor nem tudsz úgy menni, meg a... ja. ilyen körülményes volt. Helyette viszont vannak olyan skinek, ami annyiba kerül, mint a játék. Majd hát jó, jó, de hát mindig. az annyira mondjuk nem osztám A nem játék, hall, mint a játék harmada. Tehát, hogy itt nézd, ez az eszkin kerül 20 euróba. <gül> Megveszed? Na na, kettőt kérem. <gül> hát, ezek mondjuk elég elbetömültek. Már a kodnám, hogy pont az a helyzet, hogy ott, ha veszel egy battle paszt, és utána mindig kifarmolod, akkor egy összegyűlik annyi pont, hogy abból tudsz már venni ilyen betegebb is, amik drágábbak és jól Igen, néznek ki. Tehát azért meg, meg kell dolgozni. Ja, de szerintem a battlefield is is eleget dicsértük. Itt volt még egy játék, amiről, hát nem tudom, hogy egyáltalán ez mi lesz. Ez Én a ezt én fogalmam nincs mi ez. Én először azt hittem, hogy ez az Indiana Jones játék, mert ez a trailer ez olyan. Úgy néz ki amúgy, igen. Amikor bejelentették, hogy ez az Evelyn, csak ki a jazz csinálja, ami egy ilyen elborult fasság, de én imádom mindegyiket. Tehát egyik nagyobb hülyeség, mint a másik, de rohat jó játékok, és hogy ez konkrétan egy nyitott világú kóp valami lesz, bármi, de fogalmam sincs. Én ezt nagyon várom, de hát ugye nyilván ez csak egy bejelentő trailer szóval igen, ezt és ezt még a nagyon... PowerPoint-ben is megcsinálták, volna, hogy kírják a címet, és ennyi. Igen, de nagyon ügyesen csinálták meg, mert van egy ilyen kamera, ami végigúszik egy ilyen szobán, ahol mindenki megvan áll, állva, tehát az idő megáll, és ilyen képeken végig menny, és oda van a képek aláírva, hogy Open World. Ja, igen, ennyi, igen. Ennyit tudunk, ennyit tudunk. Meg ott van valami kincses láda, amit látunk a térképen, és ez valami kincses ládes játék, és akkor ráúszik a kamera, és akkor a kincses ládaba van kirakva a játéknak, ha a címe egy Contraband, és akkor... Tehát ez valami ilyen kincskeresős Indiana Jones jellegű játék lesz uh -huh. Kóban. Ami egy átszkinezett, Császt hogy beszéltük manapság, hogy mi minden egy átszkinezett valami, tehát hogy jön egy új franchise, látjuk, hogy melyik stúdió csinálja, akkor tudjuk, hogy hogy fog kinézni. Így van. csak kinézni nem, de mondjuk a játékmenetet tudjuk, hogy akkor mit várhatunk nagyjából tőle. Mondjuk én örülök, hogy raktak bele kópot, mert általában az mm. Evelens játékaiban az a probléma, hogy oké, okay, hogy sandbox, meg van egy csomó lehetőséget, de hogy a világok az mindig kurva üres. Tehát a, uh -huh. az összes dzsaszkoszban rohadt üres volt, és oké, okay, hogy fede fedezheted a városokat, meg mindent, de az első városban ugyanazt fogod csinálni, mint a 250-edikben. Mindig ja. szobrokat bontasz le, meg ilyen hülyeségek, meg ha belegondolsz, a Récs kettő, én még nem játszottam vele, meg, meg teszem, mert azt hiszem neked sincs meg de például az ilyen minden de videóban meg mindenki elmondta... Megmond, de nem játszottam vele. Ez ne akkor, okay. a, akkor te még rosszabb vagy, mindén, mert nekem nincs is meg. És például nagyon sokan elmondták, hogy a, amit az id szoftver csinált, csinált benne, az, a, az, az jó volt a lövöldözés, amit viszont az avalanche a felfedezésre váró nagy terület, az meg hótunalmas szar volt. Szóval az avalanche az nagyon nem érte ahhoz, hogy hogyan töltsön meg egy sandbox játékot, csak te le tudját tenni Ott van a Ubisoft, ott van a Ubisoft, aki szinte ontja magában a nyílt játékokat, és ő se képes megtölteni őket tartalommal. Jó, mondjuk a... a jó, de mondjuk a ott a Division Rockstar. 2, a a Rockstar a Division 2-nél már nem rossz. Hát, ott nem. Ja, hát a Rockstar, igen, de jó, ők, de, de hány évig csinálnak egy két játé, és akkor azt mondják, hogy na, akkor itt van tessék, lehet, hogy... Jó, de az, az Evelance, jó, de az, Evelance, az már 10 éve ilyen játékokat csinál, és még mindig nem jöttek rá erre, mert a, mert a Ubisoftnál is mondtad, hogy a Division 2-nél már azért alakultak a dolgok, oké, okay, tehát ők is csináltak egy jó ideje már, már ö, nyitott világú játékokat, de az Evelance is már szerintem 10-20 éve biztos ezeket csinálja folyamatosan, jó, nem 20, hát nyilván 10, mert nem tudom, a Just Cause első része való 2008, vagy valami ilyesmi környékén jelent meg, és és egyszerűen még mindig nem, valahogy nem akar nekik összejönni, nem tudom miért. Én ezért, ezért nem is félek. előködnek. Tehát maga a Just Cause játékok is úgy néznek ki, hogy tök szép, meg minden, de hogy ők nem akarják megtölteni a világot, oda tesznek helyeket helyekre, és akkor oda mész, és ott szétleved az egészet a picsába, és az a játék van. Tehát nem akarsz te a világba elkalandozni, tehát ők, vagy hát nem arra terelnek, hanem hogy nézd, ez egy szép táj, ott messze van valami, amit szarra kell lőni, menj oda. És akkor Igen, adját egy ezt... járművet, és ennyi. Tehát ennyi ennyiben gépzelik a ennyi világú pályatervezést. Igen, én ezt amúgy elhiszem, hogy például a működik, mert ott már az elején erre volt felépítve, hogy egy elmerődjön fasság, és hogy olyan hülyeséget csinálhatsz meg benne, hogy lovagod a repülőgépet, meg ilyen marhasságok, meg rákötöd a, a, a tehénre a bombát, és belököd az ellenfélnek a bázisára de ez egy vadi új IP-nél, ahol nem erre feltét, nem erre vágynak a vásárolók, hanem valami érdekességet akarnak, és mit már lehet, hogy nem eszelég. Most az jutott eszembe, hogy tehát a, a mai E3 szava az a grappling hook, és hát a Just az evelyn megcsináltek még mielőtt menő volt már a grappling hook Tehát, tehát azért Igen. Ők mondhatják, hogy na srácok, most már ti is ideértetek a grappling hook-ot mindenbe. De körülbelül úgy néz ki, hogy a dzsesszkózból sok mindenre nem az ember, de egy rapinkúka mindent el tudsz kapni, és. Így van, így van. Lényegében víz is ízni a levegőbe utána, vagy. Sőt, az, elvegőt, az a, az a ruha is már má benne volt. Bár az lehet, hogy a fákráj belőbb -ben benne volt, nem tudom pontosan, de nem azt hiszem a dzsesszkózban. Mert hogy, meg, hogy a bárhol a csiklóárnyat ki tudod nyomni, és ez annyira jól működik, hogy. Ha egy autó után grapping húkozol és sikró akkor gyakorlatilag át tud repülni az egész pályán. Kinyitod a siklóanyozót, repülsz kicsit, fellendülsz, és akkor mész tovább is. Konkrétan a azok ott tartanak, hogy nincs értelme vezetni az autókat, ja. meg a repülőket, mert sokkal gyorsabb vagy nélkülük. Egyedül csak az ilyen challenge-ekért, meg küldetésekért muszáj, amikor belekényszerít a játék. Ja. Jó, mondjuk én kíváncsian várom, hogy mi lesz, mert ugye ebből még akár valami tök jó is kísülhet, úgyhogy, úgyhogy én várom, csak hát ja. majd valami gameplayt esetleg Igen, még azt sem tudjuk, hogy Grappling Cook lesz-e benne. A biztos lesz. <gül> Az biztos, hogy lesz benne. <gül> Na no, és ha megy megyünk időrendbe tovább, akkor a következő játék, ez a Black for Blood, ami már, már nem a nem a microsoft vagy várja, ja, le, a Microsoftnál is bemutatták. De meg itt mutatták igen? be, igen. De mondjuk ez nem Xbox meg Betesre játék, hanem ez egy uh, törtőlök stúdió Akik által a, a a csinálták, igen. Akik a Last csinálták, a Vell-vel, tehát a Vell volt a kiadójuk, és így ennek a játéknak azért lett Bad, Bad, Back for Blood a címe, ha ki így mondani, mert gondolom a jogok, a Last for Dead jogok, meg ott maradtak a vell igen, igen. hogy Annyira szarik bele a Vell-vel játékgyártásba, hogy ott volt a stúdiónáluk, aki meg tudná csinálni, sőt szeretné is megcsinálni, sőt meg is csinálta a következő Last for et csak más címmel, más helyen. Tehát, hogy ez így de nem értem. Tehát a csak annyit kellett volna mondani, hogy oké, okay, csináljátok, itt van egy kis zseppénz rá. Lehet, hogy valamiért, nem tudom, nyilván, nyilván azért mondjuk sokba kerül egy fejlesztés, és lehet, hogy a Valve azt tényleg nem akarta megfinanszírozni. Mm -hmm. És most elvileg a hú, mi is, ki is lett a kiadójuk, a Warner talán? Vagy igen, a nem Warner, nem a igen. Mert ők bejelentették már az e 3 előtt, hogy se a rocksteady -nek az új Suicide Squad játéka, se a a másik Warner csapatnak a Batman játéka nem lesz kint, a Gotham Knights, hanem csak mm. ez az egy. Igen, és tehát, hogy ráhúzták az egész E3-as műsorukat erre az egyetlen játékra. Ami én így kiagadtam, hogy így mi. Tehát, egy oké, okay, hogy jól néz ki a játék, de most látszik a törtönrakon, hogy ők csinálni akarnak egy letfordedet most. És így, ők nem akarnak többet csinálni. Tehát, ők egy letfordedet csinálnak. Ne, én nagyon remélem, hogy többet azt akarnak. akarnak csinálni. Hát a játékmeretben nem az jötte, hogy ez bármivel is több lenne. Hát én nekem, hogyha ha már lesz ben fejlődési rendszer, én már annak örülni fogok, mert konkrétan nekem az előző lefordulás, és mindig az volt a bajom, hogy, hogy hiába csinálod meg a pályákat, nem érsz el vele semmit. Mert ugye az egy nagyon árkéd. Persze, tök jó pofa meg minden. De én nekem a fejlődési rendszer, valami perk szisztem, vagy valami kasztok, vagy valami ilyesmi rotó hiányzott a játékból. Tehát itt konkrétan az elejétől a végig, ugyanazokkal az emberekkel, vagy csak annyi az kinük. A fejlődés rendszer kimerül abban egyre jobb vagy benne. <gül> tehát, hogy hát igen, de hogy maga a, a... szocialjára. ugyanazt a pályát, akkor már tudom, én tudod a shortcatokat, meg mindent. Hogy jó, mondjuk per ez persze én. annak idején elég volt, de szerintem ez most már nem lesz elég. Igen. És az a baj, hogy elvileg ebből amúgy van gameplay, mert hogy ilyen nagyon igen, alfabéta bildeket már, és még streamelni is lehetett. Tehát azt gondolták, hogy jó ötlet a streamelni. Ami, ami vicc, hogy én néztem belőle gameplayeket, és azok tehát ez egy szalag lesz fordádnak egy egyelőre. Hát, hogy. a gameplay-ekből. Azért, azért nem. Tehát itt konkrétan akkor a hordák voltak. Én ott, ott láttam egy kis gameplay és ott, ott annyi zombi volt egyszer a képernyőn, nekem egyszer a Days Gone jutott eszembe, ott voltak ilyen hatalmas hordák. És hogyha ezt így megcsinálják, és működik, mondjuk nyilván, ha megcsinálják, működik, mert konkrétan a, a Sony ezt PS4-en tudták megcsinálni, ami az előző generáció. Tehát, hogyha itt ezt meg tudják oldani, az tök jó lesz meg én mondom, én valami fejlődési rendszert, vagy valami, valami fegyvertestre szabhatóságot, vagy valamit várok, hogy ne csak az legyen, hogy, hogy megyek egyre jobban és jobban, hanem, hanem hogy érezzem azt, hogy egyre durvább vagyok. Ja. És a külön poén, egyébként, most ez, hogy néztem a trélert, és a végén felvillant, hogy ez is gamepasszos lesz első nap. Igen, igen. De mondjuk, a mind mind a mind mind mind de mondjuk ez olyan játék is, amit így pont el tudok képzelni első napra a gamepass-be. Ja, de hogy így ennyire jól megy a Microsoftnak a Game Pass, hogy már külső külsős címeket is így bele tudnak tenni de van. Mert azt, azt megértem, hogy a saját felvásárló stúdióik játékait beleteszik. De hogy a külső stúdióra gondolom azért oda kell torni még külön egy taicska pénzt, hogy ezt így megcsinálhassák. Uh -huh. Mert ők nyilván pénzt akarnak a játékból. És akkor gondolom a Microsoft ad nekik annyi pénzt, hogy beletehesse a Game pass első nap a játékokat, hogy az nekik így megéri. Én most marhasok eladástól esnek el Xbox fronton. Szóval, és nem is tudom, ez, amúgy ez kijön PlayStation-ra? Hát ez egy nagyon jó kérdés, fogalmam sincsen. Szóval, na mindegy... Igen, ez érdekes, ez a, ez a születi modell ez, ez nagyon érdekes, ez az üzleti modell hát meg 70 euró lesz, majd tudod kijön ki playstation és előző generációra is meg az újra is legés sok mindenre kiáll. jó, mindenre. Én, én kíváncsi Cészen. vagyok mert, mert ugye a delők de nagyot alkottak a Turtle Rock viszont az Ivoval meg úgy befürödtek, mint az állat, tehát most ez a játék ez Oje. nagy vízválasztó lesz, mert hogyha ez is szar lesz akkor lehet, hát visszatérnek hogy... a megszokott recepthez, mondhatjuk. Tehát, jó, de ki tudja, tehát most derül ki, hogy a Left Ford az egyszer is volt, és egyszer működött, ott akkor abban a pillanatban, vagy, vagy, vagy tényleg tudnak valami olyat csinálni ebbe az akciójátékba, ami, ami, amitől más, mint a többi. Hát, ha, ha lesz olyan jó, mint a Left Ford, csak most, meg újként hat, akkor szerintem népszerű lesz. Tehát akkor hát nem fog bukni biztos, mint az Evolve. Tehát yeah. azt, azt két kétlem. Szóval egyébként idén már tudunk, már hogy uh, Open Beta lesz augusztus 5-én. Vagy... Így van. Meg októberben van, meg is jelenik, ha minden igaz. Ja, úgyhogy ebből már idén lesz minden is. Meglátjuk. Na és akkor is tovább, még így a lezárásnak a Microsoft bemutatóra egy konferenciára. Ez, meg, ez, is, ez is a Microsofton volt. Ez a, igen, a platform, igen, Igen, zárták. Amiről zárt... megint nem tudunk semmit. Semmit lesz. az égvilágon, igen. Tehát annyit tudunk, ugye, az á... annyit tudunk ugye, hogy valami vámpíros, kópos, nyitott világú harcok lesznek képességekkel, és azok, az az árként csinálja, aki legutóbb a Prejt, meg a, meg a dizanerd ördöt jegyezte, amit én mind a kettőt imádom. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, de viszont ez csak megint egy ilyen bejelentő tréler, ebből még bármi lehet. És... Igen, a trailerből nagyjából az ilyen hogy ez ilyen valami kópos. Igen, szóval... igen, tehát hogy itt lesznek különböző kasztok, esetleg képességekkel, és akkor valami vámpíros, nyitott világú harcok lesznek. Hát nem tudom, nekem, nekem, nekem úgy tetszett, csak az a baj, hogy tényleg ebből még bármi kis ület. Tehát ebből lehet igen, egy igen. sima csapat alapú valami, lehet valami RPG-sebb megoldás, úgyhogy fenese se tudja még. Viszont ami most átjön belőle és az tök jó volt, maga a hangulata az egésznek. Igen. Hát, hogy vittek bele egy kis humort, maga a trélerról ro jól néz ki. Igen. Hogy ezt majd hogy tudják megcsinálni játékmenetben, hogy átadja ezt, az majd az megint én, a jövő zenéje. Én azt nem értem, hogy a, hogy a tréler után ellepte az internetet az a, az a hozzáállás, hogy, hogy, a, hogy megcsinálja az árkén a saját Fortnite-ját. És én néztem a tréleret, mondom, ebből <gül> hogy jött le az, hogy ez a Fortnite. Tehát én Abszolút nem tudom ehhez hozzátenni. Oké, okay, lehet, hogy ilyen... Át, ilyen így hó, kezdődött kó, a Fortnite amúgy. Ja, hogy így hát kezdődött? Is valami, ah. Hát nem, ott is ilyen szörnyek ellen, tudod. Az nem nyitott És világú volt, az egy sima, izé, igen. ilyen tower defense -es cucc volt. Ja, mondjuk erről tudjuk, hogy nyitott világú, meg itt ugye nincs építkezés, tehát, hogy a Fortnite az teljesen indokolatlan, tehát az... Ez... Ez még... Az előbb említett Leftfordet, vagy Leftfold Bloodhoz is közelebb van, mert hogy itt is kóp, meg ezért mész és darálsz, csak itt nem zombik lesznek, hanem vámpír. vámpírok. Igen. Vámpírok, boszorkányok, ilyen. Amúgy egy, -egy érdekes setup, tehát hogy a, a zombis setupot azt már kimaxzolták többször, de ezt a vámpíros darálós lógot ezt annyira nem ha belegondolsz, hogy így. Van. Viszont hogy kevés vámpírvadászos játék van. Nem jöhetett, én nem én az előző játékaikat is szerettem a fejlesztőknek, én, én tökre kíváncsiok, hogy mit fognak ebből kihozni. Tehát én például nekem a Prey az utóbbi egy-két év egyik kedvenc játékom volt. Tehát az, azt imádtam az elejétől a végig. Igen. Meg, meg abban volt a kreatív játék mechanikák, És van, hogyha ezt beleteszik egy ilyen kóp játékból, hogy minden karakternek más kreatív képessége, meg dolgai vannak, tehát minden karakteren máshogy kell kvázi játszani, akkor abból azért kihozhatnak valamit tök jót. Mondjuk én inkább PVP párti vagyok, szóval. De ha ilyen de... játék lesz kóba, a vampíros, azért, áh, nem tudom. Mondjuk, ha ezt megcsinálják ilyen kvázi aszimmetrikus multira, és akkor a másik oldalról is lehet játszani, azért hm. az, az kicsit durva lenne. Benne van. Én nekem csak az a fura, hogy, hogy ez egy tök jó fejlesztőcsapat, egy tök jó tréler, csak nekem fura volt, hogy ez volt az utolsó a Microsoftnál. Tehát én azt hittem, hogy már egy bejáratottabb címnek <gül> a bejáratolját fogják ezzel használni. Más volt a dinamikája az egész szónak, és hogy veszik, bejött. Tehát az elején voltak a nagy ágyúk, és akkor a végén mutattak olyanokat, ami bár nem akkor akkorát, de azért uh, nem mondtad rá azt, hogy hű, ez mennyire gagyi, hanem ez is egész jónak tűnik. Tehát, hogy megmaradt a lendületből ezekre a játékokra is, némi lelkesedés szerintem, tehát így ez volt a koncepció talán meg ugye ez nem a teljes felhozatal, mert ezen kívül még rengeteg más cím is volt, és én amit még szeretnék kiemelni itt a Microsoft kapcsán, hogy a végre az Age of Empires 4-ből láttunk normális Egyébként. lét, és elméletileg idén már megjelenik, ha minden igaz. Ami és viszont És jól nézett ki nagyon, úgyhogy Egyébként. én azt nagyon várom, meg ami viszont nekem fájt, hogy az új fable semmi nem volt. Tehát de tényleg, abból, egy, egy, arról csak egy, egy, egy tízert életet. kaptunk ki a ami Igen. nagyon vicces volt a múgy, az, az, az például lehetett volna. És ami most meg vicces volt, és elvitte a sót ebből a szempontból, az az Outer Worlds 2-nek a bejelentése, ami egy rohadt jó tréler. azt mindenki nézze meg, nagyon király. Igen, ez a... Talán majd megcsinálnak, fejlesztők játékokat, és Igen. nem lesz benne olyan sok bug. Igen. És így szóltak a Metasdának, hogy hello, rólatok beszélünk sziasztok. Ezt minden mindenkinek Ez ezt nagyon jól összerakták. Úgyhogy az, az, az, az nagyon jó. De az is csak egy bejelentő miller volt. Úgyhogy... Mondjuk én az első részt játsz, játszottam, de most arra gondoltam, hogy ez szintén benne van a Game pass be Úgyhogy most de... itt van három hónapom, hogy vele, valakivel, kipróbáljam. Aztán majd megbeszéljük, hogy miért voltam egy csak állat, és nem próbáltam ki. Vagy az tényleg egy vicces játék mert már az első rész is. Igen. Igen. Na jó, hát akkor szerintem nagyjából ennyi volt a Micro. Még, -még volt ja. ezen kívül egy indie, de hát ezek voltak a nagyobb bejelentések. Igen, igen, igen ezek voltak a. Többire nem is nagyon emlékszem, volt még, de ar arra emlékszem, hogy a Microsoft konferencián után azt éreztem, hogy. hogy tehát itt most mit, mit fognak többiek mutatni? Tehát, nem, tehát hogy a, a színvon, az E3 színvonalt, az, hogy eddig az volt, hogy a Sony hoz, hozta, amit kell, és akkor a Microsoft így hozott valamit, ami majdnem olyan jó volt, mint amit a Sony hozott, de mindig a Sony valahogy így vitte, vitte az egészet, és most a Microsoft azt mondta, hogy nincs konkurencia, mi megnyomjuk a gázpedált, szó szerint, hozza horizon <gül> és így bemutattak olyan dolgokat, és mindegyikre azt mondták, hogy ja, amúgy ezt majd belerakjuk az előfizetésbe, amit, amit most így odaadunk neked 300 forint, nyilván ezek a címek 300 forintért nem lehetnek elérhetőek, mert addigra nem jelennek meg, tehát három forint belül, de hogy de hogy rászoktatják az embereket erre a modellre, és azt mondom, hogy ez egyre durvább. Tehát ha megnézed, hogy egy játékot megveszel megjelenéskor 20-30 ezerért, és egy évre fizetsz elő egy ilyen előfizetésre, amiben benne van 20-30 ilyen játék, tehát hogy így... Te jó ég. Meg ugye meg ugye az IE játékok is belekerülnek. Bár igaz, hogy azok nem megjelenés... Mert nézegettem most, hogy az ie nek is van ez az IE Play, de az EA Play Pro van, amiben belekelülnek megjelenéskora az EA játékai, és ugye nem azt adják a Game Pass-be, hanem csak az alapot. alapot aha. Tehát ott, ott elvileg kapsz egy ilyen previewt, tehát az új játékokkal is talán tudsz játszani, de egy ilyen tíz óra nem azt hiszem. Mert ah. <hát> igen, igen. annyi idő alatt már bőven el tudod dönteni, ingyen, kvázi. Hát jó, előfizetsz az az EA Play-re, de hogy így, annyi, annyiért el tudod dönteni, hogy Ugyan úgy érdekel -e téged az a játék, és amúgy meg akarod-e venni, vagy sem. Szóval a, erős, hiszem, nagyon erre a Game Pass re nagyon jól csinálják, és én még mindig nem értem, hogy ez hogy éri meg nekik. Pénzügyileg teljesen, de... Az Igazából, ha belegondolsz, ez úgy éri meg nekik, hogy rohadt sokan előfizetnek. Tehát sokkal, tehát egy nagyságrendileg sokkal többen előfizetnek, mint ahány embernek el tudnák adni a játékokat és úgy meg már, ha belegondolsz, akkor tényleg rohadtul megérheti. Tehát így itt ez a lényeg. Meg hát gondolom nekik otthon vannak Excel táblázatok, és akkor nézik a számok alakulását. Biztos, hogy ez alapján döntenek, mert a Mixer-t ez alapján vágták ki a francba, szerintem. Hú, is mondta, Én azért rettegek attól, hogy egyszer majd azt mondja a Microsoft, hogy ez mégsem jön be. És akkor tudod, hogy minden kiló kirántják a izélt a talajt, és akkor azt mondják, hogy na, akkor innentől kezdve nektek nincsenek játékaitok. Azt lehet, nem A miénket is 70 dollár per euró áron. Lehet, hát, nem merik egy... megcsinálni, mert azért a Game pass több felhasználója van, mint a mixernek. Bár így is a, a Mixernél is furcsa volt, hogy kirántották a lábuk alól a talajt. Tehát jó, hát ők tudják. Ami viszont még a most A színen az is eszem... ilyen derültékből jött. Tehát, hogy... Egyik napról a másikra körülbelül. Ez, megvettük a ninját, megvettük a vízét, mindenkit megvettük. Látjátok, hogy mindenkit megvettük? És most lehúzzuk őket a wc n De hát ja. konkrétan ez volt, a... Az a az úr, volt ő, nekik szóltak. Tehát azoknak se szóltak, akiknek kifizettek a egy valak pénzt. Na mindegy, hát ők tudják. É. Ami még eszembe jutott, hogy volt a Microsoftnak a konferenciáján, és szívesen megnéztem volna az, a, az új Hellblade, ami készül. Amiről még szinte Ez semmi. Kényleg, az, is. az is Microsoft. Egyébként hát is megvettem a Microsoft. És, a és, a, és arról nem volt semmi, úgyhogy még azt is megnéztem volna, de úgy nagyjából ennyi volt. Pedig az elvileg már ilyen majdnem kész állapotban van, nem? Hogy... Már papíron annak kellene lennie, aztán ki tudja, hogy hogyan állnak a fejlesztése. De azért mondom, tehát hogy nem nagyon panaszkodhatunk. Uh -huh. A Microsoftra, mert tényleg olyanokat mutattak ki. Game pass meg ó, atya, úristen. Még nem tartunk az értékelésnél ilyen szempont. Még én szeretném még egyszer elmondani, hogy ez a Forzrohat jól nézett. <gül> <gül> Ennyi. Amúgy még, nem, tovább. még nem tartunk az értékelésnél feltétlen, de azt mindenképpen el kell mondanom, hogy ez az utóbbi évek egyik leggyengébb 3 konferenciái voltak, viszont a legjobb Microsoft konferenciával, amit valahal láttam. Így van. Tehát valahogy ez így, így jön össze. Most a Microsoft indokolatlanul nyomta túl a show, tehát Igen. nem volt konkurenciája, egyáltalán nem volt. És amúgy, atya te, hogyha egy-két évvel korábban észbe kapnak, és már sokkal korábban megveszik ezeket a stúdiókat, és akkor már akár tavaly vagy tavalyi e 3 is sokkal jobban ott lettek volna a Sony mellett. A Sony meg konkrétan két-három éve az e 3 azért jár ki, hogy cicázon a Microsoft-tal. Hihetetlen. Ja, ja. De ez is valahol a sony egy ilyen fricska hogy mire a Microsoft felszívta magát, de azt mondták, hogy sziasztok, mi itt már nem bunyózzunk tovább. Ez már nem a miligánk ezzel. Játsszom valaki más. Szóval ott állt a Microsoft felszívva magát ellenfél nélkül. van lett lett ott gatyával. Igen. Na jó van, de akkor mehetünk tovább a Square Enix-re. Square Enix. Én ezt eltövettem intézni egy mondattal. Én egy intézni. Kasszabolós játékok átszkinezett kasszabolós játékok. És így, ugye ők csinálták a Marvel játékot, ami annyira túl sikeres nem lett, mm -hmm. úgyhogy azt gondolták, hogy akkor mennek tovább ezen a vonalon, és csinálnak egy Guardians of the Galaxy játékot, olyan ezzel a felállással, csak karakterek nélkül, ami amúgy eladta a másik Marvel játékot. Jó, tehát ott van a ott van a ugye a, a galaxis őrzői felhozatal, de abban egyetlen egyel tudunk játszani az űrlovdal. Igen. Amilyen. Tehát, hogy annyira kópra. Tehát az egész játék, vagyis az egész Guardians of the Galaxy, így kópot. Kiált a kópért, hogy hát én akarok lenni űrlord, akkor ott az izé a rakéta a másik és akit Mordájnak hívnak a magyar fordítás, és nem értem. Meg, <tos> meg ott van a, a szókincs hiányos grút, tehát hogy az. Mi az Isten? hogy ezt miért nem egy kópjátéknak csinálták meg. Ezt én hát, sem értem. És, és az egész úgy nézett ki, hogy teljesen érdektelen az egész játék. De Igen. Én imádom a, a galaxis őrzőit, mint film, meg hát képregényben nem nagyon vagyok otthol, de a film azt tetszett, és egyébként pont ez csesz a Marvel játékoknál, hogy ők hát átnyúlnak a mozi univerzumon vissza a képregényekért, és hogy a karakterek egy teljesen idegenek nekem az összes Marvel játékban. Az nem feltétlenül hogy... baj szerintem. Attól még működhetne a játék, tehát itt a Marvel igen, Avengers nézse az működhetne. volt a legnagyobb baj, hogy nem úgy néztek ki, mint a színészek. Mind az volt a... a, az, az a igen. Amúgy te és azt a... hogy itt is megvan. És ez, és ez itt is meg lesz igen. Tehát így, itt azért mondjuk talán több poén lesz, mert, mert így a bemutatók alapján érdekes volt a karaktereknek a kapcsolata, meg az például tetszett, hogy a döntéshelyzetek kihatnak a kapcsolatokra a karakterek között, azt, hogy ennek mennyire lesz a jelentősége, az, másik másikkel is mellett, hogy csak egy kis szöveg, és akkor örülsz a fejednek, hogy de jó, oké, most jóban ja, vagy vagyok a, a vagy Drexel. Mutatja, hogy, mutatja, hogy Drexel, Drexel, te három csillagba vagy, nem ötbe. Igen. Mondjuk az a, ennyi? azt például megoldhatnák, mert azt láttuk a harcoknál, hogy úgy van, megcsinálom ugye a játék, amit már te is mondtad, hogy a Star Lordot irányítod, és a többiektől kérheted a képességeiket. Mm -hmm. Tehát őket nem tud irányítani. Tehát például azt simán lehet tudom képzelni, hogyha valakivel rosszba vagy, annak mondjuk nem négy képességet használhat, hanem mondjuk csak kettőt. És abból néha is mondja, van. amikor kéred, hogy... Hogy egy nagy fasz, igen. igen. Intézd el, jó? Azt a zselékockát egyedül kell megölned És akkor igen. rátérnék arra, hogy milyen ellenfelek voltak ezek könyöröbb. De tehát. az milyen király volt az a zselékocka? Hát az mekkora király volt? Hát de ne viccelj már, ezt mutatják a játékból <gül> epikus harcnak, hogy kijön három darab zselé, amit megölnek Hát de ez Látom, vicces. Egyszer, szerintem fél perc alatt megöltek mindenkit, és aztán megint jött egy nem tudom hány perces átvezető. Hát de hát ne o, ez vicces. Ez vicces, hát én, ez humor. Tíz perc, tíz perc volt az egész gameplay demo, és azt néztük benne, ahogy beszélgetnek, ahogy átvezető űrhajó repül, ahogy sétálnak a, a semmin, ugrálnak össze-vissza, majd fél perc alatt megölnek két-három zserékockát úgy, hogy ők azért mégiscsak kicsit többen vannak, és a zselékocka sem tűnik túl nagy ellenfélnek, van. tényleg nem az. Aztán jöttek a demagorgonok, <gül> mert, mert valaki <gül> mondta, hogy ezek tényleg úgy néznek, és teljesen, tehát hogy azok sem voltak nagyobb ellenfelek, és maga az egész gameplay úgy nézett ki, hogy hát nem, nem, tehát így nem, nem, kész. Amúgy hát, neked így... nem volt olyan érzésed végig a gameplay alatt, mert nekem bennem ez mozgott, hogy ezt szerintem a Marvel Avengers DLC-jének szánták, és, és, most és rájöttek, hogy a, játék, hogy a Marvel Tehát. Avengers az, az zúg lefele a lejtő, mint az állat, és akkor oké, próbáljuk meg valahogy összehozni külön játékba, mert azért a Guardians of Galaxy elég nagyot ment, a filmeket is mindenki szerette, meg tök uh -huh. jó, hogy akkor próbáljuk meg. Mert én nekem vég az volt az érzésem, én. hogy ez egy ilyen dögunalmas szar lesz, valószínűleg. Remélem nem. Ja, ne, legyen Az egész játékmenetből az jött le, hogy én ezzel nem akarok játszani. Igen. Meg ez hány óra után lesz dögunalmas, hogy mindenhol ugyanazt csinálod, csak más ellenfelekkel más helyekkel. A játékmenet alatt az volt, hogy nem mutatok bele sokat. Igen. Egyedül a zenék a voltak ég... jó pofák, azok tetszettek. Te, hát, ja, de az nem a játék érdeme. Ja, hát, azt az persze. persze. Bár jó, egyet azért a számlájára kell írni, rohadt jól néz ki. Igen. Hát, hogy tényleg, az egész kidolgozottság minden, az barom jó. Csak hát a játékmenettel meg el kéne adni valahogy, mert az meg, az meg olyan nem, nem tudom. Mondom, nekem a karakterek is tetszenek, tehát abszolút nem zavar. tetszik, hogy képregényesbe vitték, a szinkron is jó volt, maguk a, a karakterek, ahogy beszélgettek, és egymást szivatták, szerintem az is tök jó ötlet volt. Csak az más kérdés, hogy nem, nem tudom, hogy ez valójában Tényleg úgy érzem, mintha a Marvel avengers a DLC-je lenne, és szerintem azzal normális ember nem akar annyira játszani, vagy nem tudom. Ja. Egyébként ez a DLC-dől eszembe sültotta, de még nem mondtad, de most hogy így nézem tényleg, tehát hogy ezt. Abba, és abban játékban egyébként lehet, hogy jobban jártak volna kiadnak egy ilyen kiegészítőként hozzá egy ilyet nyomott Hát főleg úgy, hogy. Ez a... egy triplás cím lesz. Igen, meg, meg főleg, főleg szóval. úgy, hogy a Marvel Avengers-nél minden mindenki hogy alig van karakter. És úgy kell, majd jön a Black Panther, meg a, ugye a Sony-ba kizárólag a Spider-Man, bár állítólag most már a Sony azt mondta, hogy hagyjatok békén a Marvel avengers szel nem kell ide Spider-Man, semmi minden. Ha, jó, majd mi az csinálunk még a egy Spider-me-játékot. Majd mi azt megoldjuk, igen, igen. Tehát, hogyha konkrétan ezt a Guardians of Galaxy-t kiadták volna Marvel Avengers-be, nyertek volna öt karaktert ja. kapásból. Lett volna benne tartalom, Meg egy külön történet szála. Igen, igen. Ja, csak mondjuk, hát igen, mondjuk az egész játék mellett, hogy én mondtam, hogy a kóp, tehát adta volna a kópot, és hát ők nem csináltak kópra. ra Milyen Itt érdekes, szerintem, hogy... Tehát egyetlen karakter van nekik normálisan kidolgozva az az űrlord. Igen. Milyen érdekes, hogy rengeteg olyan játék van, ami beleerőltetik a kópot, amiben nem működik. Például most eszembe jutott a Bad Space 3, ami konkrétan azért ment félre, mert ott belerakták a kópot. Itt meg konkrétan van öt karaktered, akik együtt mozognak minden egyes rohadt helyszínen, és adná magát a kóp, és nincs. Ja, és gondolom, milyen kirejből meg lehetne csinálni, hogy a, a Groot hátára föl tudna u Hát hogy ez, azok tudnának így összekooperálni, hogy a, mint az, a Titanfall, amikor a Titan hátára, csak itt a Grootvállán mm -hmm. nyomlád a vizét, és akkor néha leugrasz róla, a körbe rohansz, akkor fölugrasz rá, akkor együtt mentek. Annyira, annyira hangulatos lett volna, és így nem hiszem el, hogy ezt nem akarták kiaknázni ezt. De látod, annyira nem. De szokták ezt az elcsépelt dolgot mondani, hogy kihagyott zicsed, de ez tényleg az volt. Igen. Mondjuk azért még várjuk meg a játékot, mert lehet, hogy aztán kiderül, hogy itt föltalálták a spanyolviaszt. Tudjuk, hogy csak egy karaktert lehet irányítani. Tehát ebből már nem hozzák ki azt, hogy mégis kóp lesz. Tehát az az képtelenség. Jó, ja, nem a kóp. Csak, csak attól még lehet, hogy érted a valamit kitalálnak játékmenetbe, és akkor nem lesz olyan rossz, nem lesz olyan unalmas, mint ahogy egy elsőre tűnik. Akkor mutogatták volna, hogyha valami forradalmi lenne benne. <gül> Kétlem, két hogy a trailerbe belerakják a gunalmas cucc, amúgy meg a játék tök jó lesz, meg izgi. Vagy lehet, hogy a trailer után majd ők is a fejükhöz kapnak, hogy valamit tényleg kéne a játékba is tenni. Meglátjuk. Na jó, van, nem mehetünk tovább amúgy. Akkor, hát ez Square enix volt még egy rakat, ilyen kaszabolós cucc. Így van. Meg, meg egy csomó az, Final fantasy Itt nem is, nem is nagyon vannak róla Hát igen, egy csomó Final Fantasy, Final Fantasy remake, egy olyan játék, ami nem Final Fantasy, de úgy néz ki. Igen. Olyan nagy kardja van a bácsinak, úgyhogy biztos, hogy valahogy. kapcsolódik a Final <gül> Fantasyhoz. Meg amúgy nekem így ilyen. egy ilyen Devil May Cry flashback-en volt egy-két ettől egy-egy játékban, amiről kiderült, hogy az inkább egy Final Fantasyhoz közel álló valami. Uh -huh. És így. nem tudom, tehát tényleg ez volt, hogy. kaszabolunk. Itt dávol <gül> Final Fantasy jó. összes részében kaszabolunk, aztán kijön egy olyan játék, ami nem Final Fantasy, csak egy Final Fantasy spin-off, és ott is kaszabolsz. meg van egy Black Panther DLC, ami majd jön a izéhez, és akkor ott is kaszabolsz, meg a Marvel játékból is kaszabolsz, meg egyébként ott van, a, amiről beszéltünk, ez a Guardians of the Galaxy, ahol néha lehet lőni, de amúgy kaszabolni is mm -hmm. lehet. <gül> és így tényleg Ja, meg aztán mit mutatták még a Life is Strange True colors ja, igen, az, az a Igen. Az egyébként egész jó pofot, tehát nekem így bejön ez a Life is Strange. Ilyen vibe, az, az jó játék amúgy, amúgy. Ott van ebben a játékban is. Itt ugye nem ilyen idővisszatekerés van, hanem a karakternek a fő képessége, hogy kvázi látja az emberek érzéseit, és így föl tudja erősíteni, vagy nem tudom, vagy kivetíteni, és így dolgokat csinál vele. Ami szerintem egy tök jó ilyen játék, Manonika. Uh -huh. Kíváncsi ezt, hogy mit hoznak ki. De hát ott még le nem kaszabolos, szóval az mondjuk, az ez Vég Végre? Jó, nem is, nem is a... Nem is tudom. Hát gondolom, mert nekik külön ilyen a van, ami a Life is stranger en foglalkozik. Hát a Donod. Ja, tényleg a Donod csinálja, de hülye vagyok. Hát akkor azért nem kaszabolós. Hát meg azok egy nagyon ráálltak erre az egész ilyen... ilyen sztori-orientált dolgokra, meg a jó játékokat is csinálnak, úgyhogy. Úgyhogy az város, az új life is strange. Az, az biztos, hogy jó lesz. Igen, ami még volt itt, a... ezt követően volt egy take-two, hát, konferenciának erős túlzással nevezném azt a zoom beszélgetést, ami 30 percig zajlott, és fú, hát. Mindenki azt hitte, hogy ú, majd GTA 6, meg ilyenek, én nekem föl sem nem a GTA 6, tehát a GTA 5 most jelenik meg next-gen konzolokra, majd kiadnak egy új GTA-t, úgyhogy még a régi is fossa a pénzt, tehát nem is értettem. Yeah, yeah. Én, én, én abba bíztam, hogy esetleg régi GTA részeket remékelnek. Tehát akár, a, akár az egyet vagy a kettőt, Vice city ilyesmit, mert azt simán el tudtam volna képzelni, és akkor annak nincs online része, és akkor az online-nál így is úgyis és közben jönnek új GTA-k is, ez te úgyhogy. Milyen vicces, hogy a Rockstar megél a GTA-ból még mindig. Tehát már Igen. a hány konzol generáció futott végig. Tehát már a 360-ra is megjelent a GTA. Igen. Utána jött a a One. Már összekörök én is. Van X. <gül> És akkor most itt vannak a Series X-ek, amire És szintén a jön a GTA. a GTA. Hát könyörgöm. Igen. Hát. Igen. Itt tényleg... Rockstarral az van, hogy majd az új konzolra játszó GTA 5-tel. Tehát hogy ez a, ez a... És bejön nekik tehát, hogy megmisszik az emberek. Én, aki túlva. most a, a GTA 6-ot várná, azokat most itt szeretném lelombozni, hogy szerintem az új generáció közepénél vagy a végénél előbb nem fogunk GTA 6 infókat csak kapni. Nem, hogy GTA 6-ot konkrétan. Igen, bár azt mondjuk tudjuk róla, már hogy hogy nem lesz akkor durranás, és nyomatáron is fog majd megjelenni valamikor, legalábbis nekem valami ilyesmi rémlik, hogy ezt az. Azért... micsoda a... a GTA 6 Ja, én ezeket nem hallottam. Nem lesz annyira kidolgozva, vagy nem tudom. Tehát az lesz. is lehet egyébként, hogy ma beleteszik a GTA 5-be egy DLC-ként. Amúgy ja, nem lenne igen. hülyeség. Igen. De tényleg. Tehát azt mondják, hogy nézd, akkor most itt át lehet menni egy hídon, és ott van a, a GTA 6. <gül> és akkor aki nem vesz meg, az nem megy át a hídon. <gül> Körülbelül ezt tudom elképzelni. Meg lelőik a repülőjét is, amikor arra akar repülni. <gül> Tehát, hogy így ez még akár működhet is. Ez, ez a rész nekem teljesen kimaradt az a beszélgetés. Ezt a vámpíros nem, játékot most, ezt nézegettem, azt nem is tudom, hogy hol mutogatták. Vagy ez már a PC Gaming Show? A, lehet, nem tudom, mert itt az meg lehet, hogy nincs is benne, ahogy nézem, itt az mert itt meg már a Nintendo jön, ahol mi, tehát konkrétan el lett napolva a podcast felvétel, mert meg akartam nézni a magyar foci meccset, és pont akkor lett volna, sajnos kikaptunk, de hát ez van, mindegy. De jól játszottunk, úgyhogy hajrá magyarok. És mondom, úgyis aznap ezt a Nintendo Direct, akkor napoljuk el, és akkor úgy, majd beszélünk az új switch rel Hát ezek kurvára nincsen új Switch, úgyhogy oké, okay, kaptunk egy csomó Nintendo-s játékot, ami biztos tök jó azoknak, akiknek van Nintendo-ja, de kialancsoltam volna a Switch-re. Na mindegy, ez van. Igen, és akarsz a Nintendo-ról? No, jót, mert én visszacsatolnék a PC Gaming show -ra. Ennyit, mert nekem meg a PC Gaming Show maradt ki, úgyhogy én, én, én ennyit akartam. Meg... Én minden elháromkor a PC Gaming Show-ra lelkesedek a legjobban. És pedig tudom, hogy a legszarabb lesz. Én ezt akarom kérdezni, miért? Vagy, hogy miért? Hogyan. A vicces, hogy én nem, én nem tudom, hogy csinálják, de mindig sikerül mást elbaszni. Mert. <gül> jó mondjuk, azt hozzá kell tenni, hogy a PC Gaming szónak van egy ilyen vállalhatatlanul cringe vibe-ja. Ú, uh, ez most de sok ilyen idegen szó volt, szóval. Szóval mondjuk azt, hogy. nézelés kínos! De annyira kínos, hogy már jó nézni, mert én rengeteg igen. ilyen filmet szeretek. A, igen, akkor szeret. Ez, ez akkor bejön. Tehát majd nézd meg akkor az egész. Hát én könyörgöm, a Youtube-nak a legalját nézegetni, és én küldöm át neked, és meglepődsz, hogy nekem bejön a cringe. Én jó, nem meglepődök, csak, csak most jösszmélek rá, hogy ez a PC Gaming show is talán bejöhet neked. És sokkal gyára már a Day9 a, a fő hosszállóhész ja, ami aki egy tök, tök jó figura. Csak így meg van ez a Frankie nevű csaj, akiről én csak a PC Gaming Show kapcsán hallok, de amúgy Az a hogy a csaj, igen, igen, igen. Aha, ő megvan. is egyébként nagyon szimpatikus, de hogy, hogy olyan helyzetekbe pakolják őket, ahol színészkedni kell, és nem. Miért nem lehet csak így leülni, beszélgetnek... Elcsütnek pár poént, ami nekik szerintem egész jól állna, hanem nem belerakták őket egy olyan setupba, ahol a, a choice egy lépegetőben sétál valahol tök máshol, mint ahol a csávó amúgy egy űrhajóban repül, ami olyan, mint egy nagy videókártya, és közben beszélget egy, egy AI-jal, ami lényegében két szemből, meg egy szájból áll, ami pixeles, és így, miért? Miért kell? Miért? Miért csinálják ezt? De akarom. És oké, okay, hogy rá volt húzva az egész tehát a MacWarrior 5 volt a fő támogató és azt nagyon sokszor uh -huh. el kellett mondani meg a, meg a csaj is egy ilyen megbenült tehát hogy így meg volt így csinálva meg, amúgy maga a stúdió végre jól nézett ki tehát egy általában a PC gaming show az úgy néz ki ja, nem szoktak azok szaró kinézni van egy kanapé, oda bejönnek emberek ha bejönnek, mondjuk most ugye az E3 most ilyen digitális volt tehát konkrétan mindenki uh -huh. videó jelentkezett be és tehát volt egy díszlet, és most mondjuk jól nézett ki szerintem, de hogy alapjából úgy szokott kinézni a PC Gaming Show, hogy ott van egy ilyen kis közönség, valakinek a pincéjébe, és akkor így ott, itt vannak a PC Gaming-ek a pincébe, tehát ez, ez ilyen, olyan, olyan régi ami, ami már sehol nem állja meg a helyét, de még a PC Gaming Show ezt így tartotta egy darabig, most már meg tehát, tehát ennyivel jobban jártunk, de hogy így, amiket bemutattak így, semmi nem volt túl lelkesítő, most az indie vonalon valamiért az megy nagyon, hogy összemossuk a amúgy tényleg igényes pixel grafikát a 3D-vel. Hogy... Ja, igen, ú, ezt most de jó, hogy említetted, bocsás, ezt közbeszúrom. Van az a, nem, nem tudom, arról akartál beszélni, vagy itt bemutatták, az a Replaced című játék, ami a nem pixel grafikát... Nem emlékszem. Egy ilyen oldalra scrollozós pixel karaktereket mozgat valós környezetben, tehát ilyen nagyon 3D-s környezetben, és annyira jól néz az ki, te úristen, ez csak így Igen, de amikor itt. már a, a harmadik ilyen játékot mutatták be, akkor annyira nem voltam emlékség. Mi ja, akkor már megfekszi a gyomlát? vagyunk. És akkor ezt megcsinálták úgy is, hogy milyen izometrikus nézetbe, tehát hogy az izometrikus nézet maga így 3D-be mozog, uh -huh. de amúgy a karaktered az ilyen pixelart, és nem néz ki rosszul amúgy tényleg, csak csak így nem értem, hogy miért kell ennyi játékot ilyen dologra felhúzni. És azon belül meg nem nagyon volt semmi. Egy emlékezetes rész volt, mondjuk azt is egy kicsit ilyen cringe tudták megcsinálni. Ugye az L3 előtt plegykálták, hogy a Valve végre tiszteletét teszi a PC gaming show -n. Én már döntöztem a tenyeremet, hogy itt bejelentés lesz, meg, meg VR játékokat csinálnak, vagy bejelentenek valamit, bármit bejelentenek, és bejelentette a nyugod... Ja, Ez is úgy volt, csinálni, hogy egy indi fejlesztővel beszélget, és akkor mondja a csávo, ja, bocs, most Gép most jelentkezik be, úgyhogy te behetsz a picsába. Csak csinál egy ilyen állfelháborodást, hogy. Fakjuk gép, tudod. Ugyanizé, mm -hmm. hogy őt csak így egy gép miatt. És közben kiszól az anyukájának, hogy aki oda hogy mi, mi, mi a baj, a kisfiam, most anyu most ez a vaj, tudod? Lement egy ilyen teljesen full a jelenet. Édesó is. Amiben ami az volt, hogy a gép gépben most beszél, a nagy gép tiszteletét teszi a PC Gaming show. És a nagy gép bejelentette, hogy a. A Steam-en nem sokára elindul a Next Fest. Ja, az ami... már is indult közben amúgy. Igen, igen, igen, tehát hogy ez 16-ától tart, meg nem mondom eddig, most megnézem a Steam-en, úgyhogy meg fogom mondani, de aminek a lényeg egyébként az, hogy rohadt sok demo kijön a Steamre, és azokat ingyen ki lehet próbálni egy, tehát a jövőben megjelölő játékokból. És tényleg itt rengeteg játék, mindenféle kategóriával, VR, Ilyen. Azt akkor kicsinálni egy olyan streamet, hogy így a VR játékokon így végigkattintatok, mert van pár nagyon-nagyon durván jól kinéző VR-játék, úgyhogy ha ezek jönnek a jövőbe, akkor. akkor tudni akarom, hogy melyik az, amit érdemes várni. De tényleg rengeteg rengeteg temó van, és ezt tart 16-tól, június 16-ától június 22 ig úgyhogy aki most felszabadul a streamről, az így. válogathat a vérasztalon. Itt ez tényleg az, hogy így demók tömkelegével. És hogyha a steam vagyunk, és amúgy ez a, ezt a bejelentést láttam, és tényleg katasztrófa volt, mert azt hittem, hogy végre megtanulnak háromig számolni, de hát sajnos nem lett nem, nem. Hogy mindenki készítse a pénztárcát, meg a bankkártyát, mert elméletileg jövő héten fog élesedni a nyári leárazás a Steam-en. Úú, uh, na. Úgyhogy így is érdemes ezeket Most. a demókat megnézni, mert lehet, hogy egy-két játék majd lesz ott akciózva azokból. Bár ugye ezek még nem most jelennek meg ezek a játékok, amiből most demók vannak, de... de ki tudja még. Szóval érdemes, Te, itt... érdemes az... előadni a pénzt. Azt azért hozzá kell tenni, és szerintem így minőségben nem sok van, ami kiemelkedik ezekben a játékokban itt, amikből demók vannak. Tehát inkább rámentek a mennyiségre, hogy itt kibaszott sok demót fogunk amit nem tudom, hogy csináltak, tehát most a fejlesztőket rávették, hogy hirtelen csináljanak demókat, mert hogy az nem ne, hát szerintem, szerintem ezt már egy-két hónapja tudták, és akkor mondták, de hogy nyilván, van, nem, nem most hát köztön, ez... de hogy akkor is rá kell venni, vagy a fejlesztőket, hogy demókat. Hát igen, de szokták. most ha bele az ez ingyen reklám a fejlesztőknek, mert ugye ott van a demó, hogy kipróbálhatod, meghozza a kedvet a játékos, pluszban még streamelik is annyi, mint az állat. Tehát yeah, uh, yeah. konkrétan a Steam felületén is látod, hogy a fejlesztők maguk streamelik a demókat, vagy akár Twitch-en rengetegen, yeah. úgyhogy, úgyhogy ez, ez nekik ingyen reklám, úgyhogy lehet, hogy nem hiszem, hogy kétszer-háromszor kellett szólni nekik, hogy csinálják meg. Ja. Hát meg lehet, hogy tényleg a fejlesztőkkel együtt találták ki az egészet, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen fesztivál jellegű valami, amikor az indie játékoké a főszerep is. Uh -huh. Ez a demó dolog, ez, ez régen ment nagyon, mostanában már annyira nem divat. Most már inkább bétázgatnak. De tök jó. két tehát. éve. Hát igen, a, a bétákat hívják demónak, igen. Igen. És ha úgy veszük, ez ilyen, hát lehetne bétafest is, ami egyébként sokkal jobban hangzana, mint az a next fest. Én nem értem ezt a next Fest-et. Magyarul meg jövőfestnek hívják, hát. Jó, de angolul érted? Next fest, Tehát, hogy majdnem ugyanazok a betűk, és igen. ezért olyan vicces? No, nem az. Meg amúgy ez, ez, ez tök jó, hogyha demókat nyomnak ki, mert ezzel szerintem még a az illegális letöltéseket is háttérbe tudják szorítani, mert ugye sokan azért torrentezik le a játékokat, hogy megnézzék egyetlen, hogy fut -e a gépen, mert ugye ezt meg tudod Kipróbálj nézni el, konkrétan, igen. hogy kipróbálod az első egy-két pályát, és hogyha nem tetszik, akkor mész tovább, viszont ha tetszik, akkor sokan onnan megveszik a játékot utána. É, nem tudom ezt, a magyarázatot én is szoktam hallani, de hát én nem szerintem. láttam, aki tényleg azt mondja, hogy hú, de tetszett, megveszem ez a Nekem, végig nem de nem tetszett, hogyha nem vettem meg tudod. Nekem volt ilyen annak idején például én a Borderlands-et letöltöttem, még amikor nem volt Steam semek semmi ilyesmi, az első Borderlands-et, és konkrétan az úgy meg volt hackelve az egész játék, hogy nem volt semmi védelem rajta, a, vagy nem meg hackelve volt a játék, hanem úgy jelent meg. Nem volt rajta védelem, és online is tudtam játszani vele, és én kijátszottam úgy a játékot, két karakterrel, és akkor utána lett Steam később, és talán megvettem a Borderrendet. Az első, úgy, pedig azt már kijátszottam. Úgyhogy ilyen. Na, akkor te vagy a ritka kivételek egyike. Hát ugye így ki tudod próbálni a játékod, hogy hogyha később bejelentik, hogy lesz ben mondjuk online lehetőség, akkor már mindenképpen arra terelnek, hogy vedd meg, mert, a, mert ezekben ugye általában nem szokott lenni online. Jó, a Borderlands az egy kivétel, de amúgy nem nagyon szokott benne lenni. Én nehéz hogy közt a játékok közt olyat találni, mert azt mondanád, hogy mennyire kurva jó. Hát jó, de meg megtalálsz egy szemet az meg tök jó. Vannak játékok cicákkal. Okay. Ja, a cicák azok a cicákkal el lehet adni a játékot mindig. Elég sok ilyen cicás játék van. Van a Steam-en egy ilyen ö... csoport, nem csoport, hogy hívják ezt? Nem kurátor. Mi ez? Ö... Nem tudom, most mire gondolsz. Ö... Teg vagy hát, tudod, hogy... Nem, hogy írnak ilyen rövid értékeléseket játékokról ez a... hát az, az értékelés. De, de hát egy ilyen külön kiemelt. Hát ez meg kurátor szokott lenni. Jó? Akkor jól mondtam, kurátor? Szerintem a kurátor. igen. Tehát van egy ilyen kurátorrendszer, és azt hiszem ott van egy ilyen játékos is, hogy játék, amiben cicák vannak. És akkor összeszedik <gül> az összes játékot a steam en amiben cica van. <gül> és akkor ők azokat értékelik. De úgy képzeld el, hogy a GTA is annak számít, mert hogy van benne macska. Van mit benne sétál. macska, ja igen. <gül> hát, hogy, hát ilyen szinten. Én azt értem, értem, legalább a az játéknak értem. a szerves részének kell, hogy legyen a cica, de akkor ezek szerint de ez nem követelmű. Senki követem. nem érge. Van benne macska, vagy, vagy egy, egy poster egy macskáról, vagy egy poster egy macskás poszterről, <gül> akkor az, az, az oké. Okay. Ú, uh, találtam is egy jó játékot. Ez no, a Next Fest-et. Ja, azt hittem a macskás. Ezért satt. vártam nagyon a Party Animals játékot. Tudod, ilyen aranyos Szörőség. Jó volt trailer, állatok, igen. küfölik igen. egymást, és azt hiszem az Xbox a Microsoft Festival, ugye a Microsoft konferencián ott mutattak belőle trélert, Igen. Mert hogy jön majd. Elvileg jövőre jön Xboxra, de azt mondták, hogy a PC s megjelen, még idén le akarják zavarni. De hogy semmit nem tudunk róla, tehát, hogy mikor jelenik meg. Most vártam, hogy ahhoz jön majd demó, hát ahhoz pont nem jött. És már hát meg a tréderbe sem mutatnak semmit sem, konkrétan, csak annyit, igen, amit igen. eddig is tudtuk volt, már volna. Annyit nem, tehát voltak új elemek a játékból, meg új pályák, mert a demót azt rongyosra játszott, ami ismerősökkel, hogy marha jó volt. Tehát azt a játékot nagyon várom. Gondolkoztam, nem is tudom melyiket várom jobban, az új Battlefield-et, vagy a Party animals és így, <laughs> hát nem tudnám eldönteni, hogy melyiket várom jobban. De valószínűleg a Battlefield előbb megjelenik. nagyon néz ki ez egy baromi, baromi jó kis játék. Kicsit olyan, mint a Gangbeast, csak uh, szerintem az irányítás sokkal jobb, meg sokkal cukibbak a karakterek, meg a bunyók is sokkal, sokkal viccesebbek. De az, az menő lesz. Ja, úgyhogy most érdemes nézegetni a Steam-en, de hogy így Game New elemet a picsába. Hogy ezt így, ezt, így, ezt harangozta be a PC Gaming show -t. És ez volt a nagy Valve jelentés, hogy lesznek a Steamen demók. De ők ezt nem érezték, hogy ez, hogy mindenki durván várja őket, hogy valami komolyabbat kellene, mert rajtuk röhög a félvilág. Nem, igazából szerintem, el tudom képzelni, hogy először volt ez a pletyka, hogy majd a Valve megjelenik a PC Gaming Show-n, ők nem is akartak menni, aztán amikor elterjedt a pletyka, akkor a, trólkodjuk már be. És akkor azt mondták, hogy hello, itt vagyunk, mi mondjuk a Valve, itt van ez a félperces Next Facts reklám, ezt leadnánk a PC Gaming show oké? Tehát, hogy így mehetünk. Itt egy csomó pénz tessék. És akkor bocsináltak a díszletet. Tehát <gül> nem Mert egyébként legutóbb a PC Gaming Show az úgy nézett ki, hogy nagyjából minden cím, amit így bemutattak, az ilyen Epic Game Store logót ott virított rajta. Igen, igen. Ott úgy látszott, hogy aztán most az Epic Games Store úgy látszik levette a kezét a PC Gaming Show-ról és a, a gép meg mutatott meg egy kicsit. Ja, igen, akkor bejelentünk valami komoly dolgot. És így, nem tudom, az emberi egy nagy troll tehát, hogy ő így képzel egy bejelentést, a gaming világ meg nem. És egyébként ezért, tehát a PC gaming show, az nekünk van PC-seknek. És így annyira szarja az, hogy mindenki szarik bele. A webnek kéne tolni ezt a szekeret, mert mégiscsak ő az, aki a PC gaming ott, ott ott van, és hülyére keresi magát. Tehát egy kicsit adjon már vissza, tudod valamit. Még hogyha az egész PC gaming show egy egy, egy Steam játék reklám meg bejelentés dömping, még an is jó lenne. Legalább csinálnának valamit ezen a fronton, de, de így nem. Játékokat meg végképp nem fejlesztenek arra, le is mondtam. Tehát, hogy oké, okay, VR headset. Hát Hát meg az elik et is ledobták, el... azért nem volt az Jajj. olyan rossz. Jó, de már ez már a második VR headset, amit ezer plusz euró fölött árulnak a Steam-en, és egyetlen egy értékelhető játékot tettek le. Azért na, tehát ez azért rossz adány. Tehát két VR set, headset, egy játék. Jó, igaz, hogy az elsőt azt a HTC-vel együtt csinálták, de az mégiscsak a... Hmm. Valamilyen szinten rajta volt a webmárka jelzés, meg, meg minden. Tehát az, az Index igazából az ők külön, az első külön headsetjük, amit a HTC nélkül csináltak. De hogy akkor is menjenek a picavól, hogy nem. Képesek játékot is kiadni. Most képzeld el, hogy kijön két külön Sony konzol pár éven belül, és egyetlen játék van rá, amit, amit ők csináltak, és, és így hátradő a, a, a, a Sony, és azt mondja, vagy a Microsoft, vagy bármelyik cég, aki kiad egy konzolt, és hátradő, és azt mondja, hogy mi csináltunk egy játékot, a többi az indiké. Tehát te csinálják az indikra. Azt így belegondolsz, ez mekkora abszurd már, nem, és a nem ez megy konkrétan. Hogy jó, a, a, a Facebook azt tolja, azt azért lehet mondani. És egyébként van egy ilyen Upload VR, azt hiszem, így hívják. Van egy ilyen VR-os oldal, és ők szoktak így csinálni az l 3 vagy az L3 kapcsán egy ilyen külön kis sót, és akkor bemutatnak pár dolgot. Hát nagyjából egy játék volt, ami igazán megfogott. Ú, meg, meg egy nagyon kis tízer ahol csinálnak VR-ban valami Nerf gun játékot. De tényleg csak ennyi volt, hogy Nerf besételnak ilyen bedesz nagyon fura ruhában, amik ilyen ledek futkosnak. És yeah. itt láttunk belőle, tehát nem tudni, hogy hogy fog kinézni, hogy fog működni, de ez az érdekesnek tűnt. Úgyhogy nagy, nagy VR bejelentés sem volt. <gül> azt mondjuk, hogy Ubisoft is tolja a VR szekerét, mert ők csinálnak Assassin's Creed játékot, meg... meg... Ó, uh, viszlek, a splintercert, igen. Tehát, ez hát, a de a ilyen, hát de gondolom azok csak ilyen rövid, ilyen bemutató jellegű játékok lesznek, hmm. mint a Spider-Man volt, meg a vasember, meg az ilyen. Nem ilyesek, hiszem, nem? mert ez azért, tehát az, az, nem, tehát az tényleg azon látszott, hogy ez egy ilyen kis a filmhez valami kis vírség, uh -huh. hogy így na hát nézd, lehet bohóckodni VR-ban. De azért, ha Ubisoft elvileg ott van VR fronton, VR játékokkal, csak ők nem az otthoni VR-ra fejlesztenek, hanem inkább az ilyen játéktermi cuccokra. Tehát most is nemrég láttam egy reklámot, hogy a, tehát fejlesztenek egy, egy ilyen Far Cry élményt, ahol... Hiszen volt. Ahol így kávé az van, hogy egy busszal mennek körbe talán, vagy... És akkor kvázi megy a busz VR-ban, és akkor ti meg rajta vagytok és levelöztök. tehát itt valami ilyesmi. Azt hiszem, az Far oldal, nem akarok hülyeséget. Lehet, hogy nem. De jó az a lényeg, hogy inkább így a játéktermi VR-ra megy rá. De eléggé a ott is magukat. Tehát, rövid élményeket csinálnak, de azok legalább minőségek. De az, ja, igen, azok jól érnek. Érnek. Mert most egy játékterembe érted, bemész, mondjuk egy fél órát-órát játszol, és akkor az alatt lemegy egy ilyen cucc. Az, nem egy, az otthora nem is annyira eladható cucc lenne, szerintem. Ja, meg mi volt? Még várja, a PC Gaming Show után volt egy. Hónap mi volt a neve? Hát az még kínosabb volt, mint a PC Gaming Show. Vagyis ilyen teljesen fölösleges? Igen, a Future Gaming Show, ez volt a címe, <gül> ahol. Egyre jobbak. Rengeteg, rengeteg cucca az volt, hogy leadták még egyszer azt, amit a PC Gaming Show-nak. Show-n És meg így mondták is, hogy a PC Gaming Show-nak készült ez az anyag, és nézem, mondom, pont utána kell ezt így, így ugyanúgy leadni. Az, az, az... Ha a PC Gaming Show kínos volt, akkor ez ultra kínos. <gül> <gül> Szörnyú volt. Hát ezt az E3-on mindig vannak ilyen konferenciák, amiket így jobb lenne nem látni. Tehát jó. sajnos az ember nem válogathat. És a PC Gaming Show is évről évre olyan, hogy így hát én várom, hogy hátha majd most. De mindig úgy lesz vége, hogy hát inkább most se kellett volna. De tök mindegy, jövőre is meg fogjuk nézni. Na, az biztos. És ugyanolyan lelkes ah, ugye. Igen. Minden. Igen. Most idén lesz jó, áh nem, megint nem. <gül> Majd legközelebb. Viszont most voltak annyira tapintatosak, hogy nem mutogattak videokártyákat, csak az egész egy űrhajón zajlott virtuálisan, ami egy videokártya. <gül> Tehát, hogy így azért az ott azért oda szúrtak kicsit. Hogy Na várjál, akkor lehet, hogy... Azért azért... Neked ilyen űrhajót sose lesz. <gül> ezért, ezért ilyen drágák a videokártyák, mert benne élnek ilyen mini emberek? Lehet. Erre még nem is gondoltam. Mindegyikben ott él lénein. Igen, és a, ő dolgozik a videokártya helyett. Igen. Renki meg lépegetőbe ül. A Na jó, konimicsáj. van, de szerintem az E3 az akkor kiveséstük, nem? Vagy még akarsz valamit mondani róla? Igen. esetleg. -ról beszéltünk, nem? Uh -huh. hát itt Annyi itt Igen ennyi. <gül> Na, azt köszönjük szépen. Ja, meg Metroid játék is készül valami két és fél Ja, meg készül nagy Metroid játék is, de arról még semmit nem tudni, De arról sem mondták, hogy nem amúgy, tudom. Ja, ha, hogy készül, ne aggódjatok. Úgyhogy ott nagyjából ennyi Szi. volt. Na, úgyhogy ott mindenki egy hardware bejelentést vált, ami ugye eléggé elmaradt. Igen. Jó, mondom, Szerintem ez az E3 ez nem volt olyan nagy duranás, de a Microsoft miatt megérte megnézni, mert ott azért voltak nagyon jó címek, meg nagyon érdekes dolgok, és nagyon jól össze volt a és nekem az például külön tetszett, hogy ott nem volt mellébeszélés. Az elején egy-két embert fölhívtak, tehát ott volt a, a Todd Howard például a bethesda meg egy-két fejlesztő néha így bebenézett, de amúgy trailer, trailer, trailer, folyamatosan egymás után jöttek a bejelentések, és nagyon sok játékhoz dátumot is kaptunk. Én ennek külön örültem, hogy nem csak az bemutattak, hogy bemutattak igen, mondjuk igen. a stalkernél, meg ilyeneknél, hogy ott a gameplay fú, de jó néz ki, dátum meg sehol. Úgyhogy most ezt nagyon jól összerakták a microsoft idén. Amúgy azon kuncog itt a háttér, hogy ha a Todd bárhol, akkor szinte már ott van a fülemben az a zene, hogy Termi life. Én végig ezt hallottam. Úgyhogy hát, imádom azt a számot. Hát, hogy... az, az, az, az, a annyira az, az annyira jó. Nem. És ő mindig ott van a beterte a nagyon rajongó tábora, úgyhogy nem tudnak rá Nem Mert nem mert... fajta jó, Ő is úgy adja elő ezeket a dolgokat, hogy igen, kicsit bugosak a játékai. Igen, igen. Én bírom azt a csávót. A csávót. Tehát én bírom azt yeah. a csávót. Tehát elmondják, hogy <gül> szarok, a következő jó lesz, az is szar lett. Jó, tudjuk, hogy szar lett, de a következő, az azt írgalmatlan jó lesz, ez megint szar lesz. És akkor így megy folyamatosan, maga, maga előtt görgeti. Jó, jó, nagyon, nagyon, nagyon te. És mindenki megbocsát neki, tényleg, amit te is mondtál. Ez hihetetlen, hogy ez a csávó még nem lett szétszedve. Pedig Igen. aztán olyan mém alapanyag, hogy nem igaz. Teljesen. Hát igazából a mémek úgy vannak, hogy tehát a mémekkel elő lehet úgy adni olyan dolgokat, amiért akasztás járna, hogy az igazából csak röhögsz rajta. Igen. Tehát Igen. Ez, ez benne talán, talán a legjobb. Meg amúgy még azt sem mondanám, a még azt mondanám Tot Howardra, hogy cringe. Mert esküszöm, én élvezem hallgatni, ahogy elmondja, amit elképzelem. Kicsit olyan, mint a Peter Moli nő volt annak idén, hogy ő is, hogy ő is elkezdett beszélni a játékára, és tudtad, hogy nem lesz benne. Hát azt nem lehet megcsinálni, de olyan jó volt, ahogy előadta meg, ahogy mondta, Igen. és az ötleteit, és hogy, ah, ez lesz benne, az lesz benne, azt semmi nem lett benne, de azok a játékok is jók voltak. Meg hát én a Bethesda a játékokat, is szeretem. Én még a bagokkal meg minden el együtt is. Ingaz a érdekelséges fazon, mert ő egy olyan musó, aki úgy tudja előadni a vágyálmait, hogy, hogy tudod, hogy nem lesz belőle semmi, de olyan tényleg azért Igen. jó hallgatni, hogy te is mondtad, hogy, hogy ó, ezeket bele lehet, és amúgy sok dolgot lehet, hogy meg is lehetne csinálni, hogyha az ember úgy, úgy állna hozzá, de hogy aztán kiderül, hogy ez lehet, hogy meg lehet csinálni, de költséges úgy, hogy inkább. Igen, meg. meg nagyon körülményes, meg hát konkrétan Igen. emlékszem Peter Molinő ezt, meg Na, lehet, ne, nem is működne, mint játékelem amúgy, mert lehet, hogy ahogy ő igen. elmondja, az, hogy tök jó hangzik, de ha belaraknak egy játékba, akkor az ember játszana vele 5 percet, és azt mondja, hogy mi az a fasság, tehát nem semmi értelme. Lehet, lehet simán nem... benne van. Mert hát konkrétan annak idején is rengeteg ötletét fogták és kivágták. Tehát az első féből se úgy nézett ki feltétlenül, ahogy, ahogy ő azt eltervezte, mert egy csomó mindent nem lehetett megvalósítani az akkori technikával. Úgyhogy hát ebből a szempontból is érdekes. De mondom, én imádom az ilyeneket, és a Todd Howard az nekem ugyanilyen tehát ugyanilyen, mint a, ugyanez a kategória. Én sokkal hogy viccesebbre veszi a figurát. sokkal viccesebbre, <laughs> Azért lehet látni, hogy ő totál komolyan veszi magát. Hát meg az olyan, mint egy gép. Hát, hogy... Igen, igen. Egy gép, egy ilyen látnókép, aki elmondja, hogy a, a jövőben majd, majd fantazi űrhajókkal megyünk mindenhova, és akkor te lelkesedsz, de jó lesz, igen, és akkor nem lesz semmi belőle. Nem, persze, most is nem. lesz, ha pedig már 2021 ben és légy lesz akarok, <laughs> és így. <laughs> mondjuk nem akarok meg gördeszkázni, de mindegy, szól az a lényeg, hogy nem, az, nem abban a jövőben élünk, amit így, ami meg lehet nekünk ígérve a múzikba. De visszatérve az E3-ra, azért így összességében a Microsoft oda tette magát, és azzal együtt így nem volt ön, nem volt a rossz. Mert hát minden így más van. meg elmált a búrba. Így nem erőtették meg magukat. Lehet mégis, ha úgy veszik a Microsoft az, aki a mostanában a gamingbe a legnagyobbat investálta, úgyhogy oda is kell tennie magát, hogy igen, vissza igen. is nyerje majd, ami kell. Meg én egy játékot emeltem még ki, bár ez nem, is, nem is tudom, hogy ez hol volt bemutatva, de, de elég sok gameplay-t kaptunk a Kéna nevű játékból. Ez Annak a... volt -e egy külön konferenciája, azt hiszem. És valami nem is szers, közvetítették, hogy... ha minden igaz, eredeti eredetileg. Ezt, ezt ilyen tök kicsi indie stúdiót csinálja, akikről soha nem hallottunk, de igen. amit ezzel a játékkal leműveltek, animáció, meg minden szinten, hát ez ilyen nagyon város, tudsz, mert így játékmenetben is látszik, hogy valami kreatív. A kinézet az tényleg, amit egy Pixar rajzfilmei játszanál egész konkrétan, és nagyjából a videó is azon a címen jött ki, hogy Pixar szintű animáció, Igen. és tényleg az, és ez, ez, ez full gameplay, és oké, itt is van kaszabolás, meg minden, de hát még itt is kreatívabban oldottak, meg egy csomó dolgot, meg Tényleg, tök jól néz ki, ez nekem nagyon város. Ez talán idén megjelenik, bár nem biztos lehet csak reméljük, hogy megjelenik. Meg amúgy például nagyon látszik ezen a. Az egyik szoros megjelenés várható PC-n De Hát akkor az majd akkor egy év múlva minimum, de például a nagyon látszik azt hogy ez a csapat ez eredetileg filmkészítő volt, és ez nagyon látszik a játékon, hogy hogy Úgy ilyen fő, a film, filmesek csinálták, igen, mert, mert, mert nagyon látszik rajta, tényleg ez az animációs filmesatás, mint hogyha egy mozit néznél. Egy, egy jófajta animációs mozit, nyilván. Hát, igen. hát, ha belegondolsz, akkor most már tartotta a játékipor, hogy ilyen animációkat simább beletesznek is, és működik. Erre nagyon jó példa, például jó, arról nem beszélünk külön, meg, meg minket így ilyen szempontból nem is érint, például az új recsit játék, ami elképesztő, hogy hogy néz igen, ki. igen. És igen és atya a jég, és tényleg olyan, mint egy animációs film. Hihetetlen, hogy most már mit ki tudnak belőle hozzuk. Igen, arról é lehet, hogy pont ugyanazt a tesztet néztük meg róla ma. Ja azt én is, mást is, és nem, azt... nem beszélünk. Ja nem. De egyből tudod, hogy miről van szó. Igen, tudom, tudom, tudom. És, és tényleg baromi jól néz ki az a játék, és ilyen tényleg kortalannak tűnik, tehát hogy én így felnőtt fejjel simán leülnék játszani, hogy amúgy a nosztalgia faktor bennem nincs meg, mert egyik recsitentként játékkal sem játszottam. <gül> igen. És az annyira jól néz ki, meg játékmenete is annyira jó pofának tűnik, meg ötletesnek, hogy így simán leülnék vele játszani. Meg odaadhatod a gyereknek is, mert amúgy egy ilyen teljesen cuki. Igen, igen. Szerintem játék, hát. ez egy tök jó játék Én lesz öt év múlva megvenni Steamre. Szerintem. <gül> hát így jönnek továbbra is a Playstation exkluzívok PC-re, akkor, akkor tök jó lesz. Ó, még egy dolgot kihagytunk. Ja, ezt is, ez is a Microsoftnál volt, és ez is egész érdekesnek tűnik. Ugye van a Tio, Sea of Thieves nevű játékuk, igen. és ebbe jön olyan tartalom, hogy karib kalózai. Ja, igen, azt láttam, igen. Setup. igen. És egyen teljes kaland, meg minden. Ami és ingyen. Igen. Igen. Igen, és ingyen. So. Teljesen jó értet ebbe a játékba belehúzni ezt a franchise-t, mert, mert szinte bele. Tehát, hogy tehát ez tehát egy orosz sertésbát, ez a egy játék. Játék. Játék. Igen. Lényegében is, tehát annyira adja magát az egész. És itt tök jó volt, hogy a trailerben be így megjelent Jack Sparrow, maga kis ringadozó járásával. Mondjuk azt beszélgettük, hogy a hangja az nem biztos, hogy, hogy ez izé. Ezt akartam tőled kérdezni, mert én nagyon figyeltem a hangjára, és nagyon Johnny Depp-szerű. Uh -huh. Nem teljesen olyan, viszont, hogyha Johnny Depp lett volna, akkor biztos, hogy azt 6 méteres betűkkel írták volna a trélerbe, szóval <gül> szerintem lehet, igen, hogy igen, nem igen. az lesz, csak találtak egy nagyon hasonló orgánumot, de amúgy meg nagyon jól adja azt is. Tehát nagyon igen, remélem, van valaki, aki nagyon jól utánozza Johnny Deppet, hogy valószínűleg ő, uh -huh. ő, ő van benne, mert tényleg azt valószínűleg kiírták volna ilyen nagybet. De mi is így vitatkoztunk rajta, hogy hát mostanában Johnny Deppre rájárulta, hogy talán még el is vállalhatta. Nem, igen. Ilyen indokolatlan botrányokba keveredik mostanába és a, az új. Ilyen Harry Potter világába játszódó moziba is ugye ő volt az egyik ilyen fő anti, Igen, anti karakter, Igen. és őt is kív. Tehát azt hát megmondták neki, hogy Covid viszlátsz-ia. Ami azért egy nagy szívás lehet neki, hogy egy ekkora horderejű moziból mégis inkább kihagyják. Úgy, hogy már leforgattak részt vele. Azért egy filmstúdiónak elég nehéz szerintem azt a döntést meghozni, hogy leforgattunk veled egy rész, de most akkor inkább mégis megválnánk tőle. Igen, meg nem is értem, hogy miért hozták meg ezt a döntést, mert konkrétan még se tárgyalás nem volt, se bizonyítékok bemutatása még csak ilyen plegyka szinten volt, hogy ez meg az történt a kapcsolatával, vagy a kapcsolatában benne. És ez egy de... a nő vádolta őt, ő vádolta a feleségét, ugye én és nem volt semmi se bizonyítva. Igen, hát ilyen, igen. Ilyenkor azt gondolom az ember, hogy ilyenkor még annyira nem rúgnak ki embereket a helyükről, de hát úgy látszik ez a világ meg. Hát más. a gyanú felmerül, úgy látszik, mert az is elég, hogy igen. rá árnyékot vessen egy mozira, és azt gondolták, hogy én nem tudom. Tehát... Most lehet azt mondani, hogy ez hogy mondjam, tehát most ahogy egy kapcsolatában bánt mondjuk a feleségével, az a kettőjük dolga. És hogy egyébként meg egy mozifilmben miket csinál, mint igen. egy színész, az meg egy tök másik dolognak kéne lennie. És most én nem, nem támogatni akarom, hogy a családon belül erőszakot, vagy bármit. Csak hogy a kettőnek az, miért van ennyire összeforva a magánélete valakinek a, a filmes <tos> munkájával? vagy nem hát az nem. a baj, hogy ilyen világot élünk, ahol, ahol mindenkit el kell fogadni, de... Hát, meg de gondolom meg... az lenne, hogy ott jön az emberek felháborodása, és akkor a sztár irán érzett ellenszenvet azt átgörgetik a filmre, és akkor jön a bolykott, meg a az... Izé, és... Hát, de mondjuk ilyet látunk, amikor nem tudom, egy játéknak az új része nem jelenik meg steam csak epic és akkor az előző részeket meg lehúzzák. Tehát, hogy ott is sem ez, ez, ez, ez konkrétan Review ugyanaz. bombing külön nevet é, is é, kapott. Igen, lehet, igen. És... igen, tehát ez konkrétan ez ugyanez. Tehát ez filmnél is ugyanígy működne szerintem. Úgyhogy... Megértem, csak mégsem. Én, én egy kicsit így Én egy, egy, egy, egy kicsit én is, igen. Na, Na, de jól elkanyarodtunk a Sea of a... Thieves-ről. <laughs> én viszont a Sea of thieves belekerül. És most ugye az is játszható a Game Pass-szel. Azt a játékos, milyen jól így az évek alatt igen, szépen igen. lassan. Kinőtte magát. Már az előző ne Game pass is ma. egyébként azt akartam, hogy majd így sea of thieves et azt letöltöm és kipróbálom, és nem sikerült. Azt hiszem letöltöttem, lehet, hogy sikerült, aztán utána meg letöröltem, mert nem indítottam el, mire lejárt a Game pass -e. Úgyhogy meglátjuk, hogy most sikerül hogy -e majd letöltem. Elvileg most november 22-én lesz talán ez a covid karib kalózai is tudsz. Úgyhogy még, még talán bele is. Belefér a -e? jelen? Hát nem, fél már ebbe bele. nem, bele három nem, nem, szerintem. Hát akkor ezt megszívtam. Vagy augusztusban? Jön? Valakit meg is osztotta külön, hogy ez mikor jön. Vagy kérdezte, vagy. Ja nem, június, bocsánat, június 20. Akkor viszont belefér a 300 forintosba. Igen, akkor az Aha, viszont igen, bőven belefér. Az most, most lesz, tehát akinek van kedve kipróbálni, az most kifizet 300 forintot. És akkor, akkor három hónapig pörgethető a C-10-t. Nem tudom, meddig van ez a 300 forintos ajánlat, mert lehet, hogy majd lassan lejár. Igen. Most egyébként elég sok minden le van akciózva a Microsoft Store-ba, mert ilyenkor amúgy érdemes megnézni a Microsoft Store-t, tehát félreteszed az undorodat a Microsoft store ral kapcsolatban. És akkor itt tudod megvenni a 300 forintos Game pass is PC-n. Nyilván Xbox-on meg magán az Xbox-on. Tudod? tudod bevásárolni. És akkor a Forza Horizon 4 mindegyik kiadása, meg DLC-je is így akciózva van. Meg a Sea of T is azt hiszem fél áron kapható jelenleg. Ami annyira már nem rossz, Azt nézzük, hogy mennyi tartalom jött hozzá, pluszban még ingyen mióta megjelent. Mm -hmm. Akkor a Halo Master Chief, Master Chief Collection az is meg lehet venni, az is féljájón van. 6450 forint, és a, azt hiszem, hogy a Master Chief Collection-ben mennyi más izé, Halo játék van benne, azért az az nem olyan nagyon rossz. Mert azt meg lehet venni Steamen is, szóval. Megnézem, hogy ott le van-e akciózva. Ah, szerintem nincsen. Igen, igen. Vagy ez így nem, nem tűnt fel, hogy lett volna, igen. Nem, 40 eurós. Cucc. Ja, és aki be akar melegíteni a Halo Infinite előtt, és még kimaradtak neki ezek a játékok, az most... Ocsóé. Ja, itt a kedvenced, a Sunset Overdrive. Az most... Az... Ó, az most egész baráti akcióban van. Az egy Eze, jó. 1725 forintért. Az egy nagyon jó játék, azt mindenkinek ajánlom. Bár hogyha most jön a Steamen a, a nyári leárazása közelében. akkor lehet, hogy érdemes ott egy kicsit várni, mert ugye nagyon sok Microsoft játék már felkerült steam is, kb. az összes, nem? Lassan ami jött PC-re. És megnézem, hogy mikor lehet a következő akció. Mert ugye van, van ilyen steam, steam Sale Countdown, nem tudom, ha nézni. Hát azt mondom el, mert egyre jövő héten lesz. Oldal. És ott. Aha. Június 23-at írnak ott. Aha. Hat. Hat nap, egy óra és egy fél óra. Viszont no, not confirmed, tehát ez csak ilyen plegyka szinten megy. Ja, igen, igen, igen. Tehát ja, már a végére elmenni a hangom. Na, akkor még gyorsan akkor a Windows dobjuk be. Ja, igen, ezt felírtam témának, mert most uh, Linus csinált videót arról, hogy Windows 11 en gaming, gondoltam, akkor megemlítjük már, hogy, hogy ezt egy ilyen kiszivárgott verzióval csinálta meg, tehát hivatalosan még a Microsoft csak elvileg a jövő héten fogja bemutatni. Hát, csak már be is jelentették, Windows ami amúgy csak érdekes, mert azt mondták, mm -hmm. hogy a Windows 10 lesz az utolsó Windows és ez képes most megbejelentették bejelentették a 11-et. Érdekes. És marha érdekes, hogy ezt így csinálják, mert hogyha megnézz, megnézi az ember a Linus videóját, hogy ott mi megy, igazából ez egy upgrade-elt Windows 10, tehát... És nem amúgy úgy. én ezt pont ezt akartam mondani, és szerintem... ki tudták volna adni, csak ők valamiért Szer... 11-nek akarják hívni. Ne, szerintem ez sima update-be fogják kiadni. Én pont ezt akartam igen, igen, neked igen. mondani, hogy ez egy olyan Windows hát update nem, kell lesz... nem Nem, nem, nem. Ez de. egy olyan Windows update lesz, mint hogyha most letöltesz egy Windows update-et, és egy-két dolgot frissít. Csak itt annyi, hogy a Windows 10 annyi új funkciót fog kapni egyszerre, hogy azt már 11-nek hívják. Tehát, hogyha Igen. ha így veszed, akkor az, amit ígértek, hogy a 10 ez az utolsó teljes értékű Windows, akkor az helytálló. Mert végül is akkor csak ez egy nagyobb update, ha úgy veszed. Igen. Jó, de ha úgy veszük az összes előző Windows is, az volt. Tehát, hát... A 7, hét, a 8 hét, az elég, tehát a 7-hez hét, képest a 8 elég sokat változott. Igen, de a 8-hoz képest a 10 is, szerintem. A 10 az nem tudom annyira nem. Szerintem, szerintem ott is változott azért rengeteg mindent. Bár már inkább a 8-tól a, a, a 10 inkább az változott, hogy régi funkciókat, amiket kivettek a 8-ba, a csempés, meg az ilyen hülyeséget, meg a régi tálc, a start menüt, meg ilyesmit, azt visszarakták, tehát nagyjából Én ezt csinálták. Nekem még a 10 is ilyen hibrid, hibridnek tűnik néhez, tehát amikor valamit be akarsz állítani, akkor van egy olyan rész, ahol el tudsz menni a Windows 10-es menürendszerbe, meg beállításokba, de a háttérben ott van az, hogy még mindig régen működött a a, -be, a Windows 7-be, és akkor tudod, eszközkezelő, meg hasonlók, azok még mindig a régi. Igen, amúgy ez nem is baj, ezt, ezt, ezt, ezt ne szüntessék meg, mert én az új helyeken nem tudok eljutni oda sokáig. Tehát, hogyha itt nekem Igen, itt a persze. gépházba én kell... De nem is lehet megcsinálni. Csinálni. Tehát nagyon sok mindent nem is Igen. lehet Igen. megcsinálni, Igen. hanem akkor tehát eljutsz konkrétan a Windows 10-be így gépházon keresztül valahova, és rájössz, hogy itt vége és nem tudod megoldani a problémádat, hanem meg kell keresni egy másik megoldást. De én konkrétan, nem én, ki a én, én, hát nem. én nem tudom, remélem, egy csinál valamit, mert én jelenleg, hogyha keresek valamit a gépen, akkor beírom a kereső vagy vezérlőpult, és azon belül bemegyek oda, ahol akarok, mert konkrétan a gépházon belül, sokszor a kategórián belül nem az van, amire én számítok. Igen, Tehát ugyan. most menjek rá a gépre, a rendszerre, a, vagy a nem tudom mire, hogy mondjuk megtaláljam a rohat frissítéseket, vagy, a, vagy az eszközkezelőt. Egyszerű beírom a vezérlőpultot, vagy az eszközkezelőt, és akkor a gyorsan. Igen, igen, igen. Tehát ez a gépház és vezérlőpult együtt ilyen Ez nagyon fókához akkor mit hol keres? Meg az a turvai, hogy vannak olyan menük, ami meg, amit meg a vezérlőpultból nem érhetsz el, és csak a gépházon belül találod meg. De ott is el van dugva. Úgyhogy itt azért e, ilyen szempontból még ráfér. attól függetlenül, hogy maga a, a rendszer az szerintem rohas stabil, tehát hogyha így nézzük, akkor. Szerintem a Windows 10 talán a legjobb Windows, ami valaha megjelent. Ez ezt... jobban tetszett, csak ugye. Ott már nincs DirectX 11, ami. Hát igen, ott már nem volt. Mindenhez kell igen. KB, tehát hogyha valaki gaminget akar, akkor a Windows 10-re frissíteni az ilyen alap, meg hát gondolom a 11-re is az lesz. Hát igen, bár mondjuk én, én nem tudom, te, hogy jasz ehhez, de én szerintem kivárok még a Windows 11 jel Tehát, hogyha ha kijön, akkor még egy-két hónapot, vagy egy-két évet még adok neki, mert ugye ha minden igaz, akkor a 10-25. <gül> egy-két vagy egy-két évet. Hát igen, nem mindegy, de nem hogy. Így. Ez ugye elég Nem, mert ugye 25-ig támogatják a tizet. Tehát azt mondták, hogy 25-ig vagy 26-ig még jönnek frissítések tízre, tehát addig még bőven van idő átállni. Csak meg akarom várni azt, hogy a ne egyszerre menjek át, mert nagyon sokszor a windows update-eknél is kivárok inkább, és csak egy-két héttel később telepítem fel őket, mert sokszor volt az, hogy vissza kellett mennem a rendszerrel visszaállítani korábbi időpontra, mert beszart az egész frissítés, és írták, hogy ja, igen, a microsoft is rájöttek, és egy-két hét múlva jön a javítás, és, én, és én ezt annyira nem szeretném. Hát nem ha nem én úgy ezekkel, Én úgy vagyok ezekkel, hogy direkt nem nyomatom így, hogy most új, én minél hamarabb megkapjam, még mielőtt mindenki más mm -hmm. ezeket a frissítéseket. De amikor azt mondja a Microsoft, hogy itt van, kitoltuk, tessék, akkor én már szerintem mondom, frissíteni fogom, aztán majd majd mérgelődök, vagy nem tudom. De egyébként a videóból, amit a linux csináltak, ezzel a. Amúgy nagyon vicces az eleje, hogy így fogja a pendrágot és így felmutatja, hogy Windows-ti, de ilyen, ilyen furán van ráírt, tehát igen, ilyen. ilyen mm -hmm. Tehát nem Windows, hanem az évetű van a végén, és rá van 11, tehát ilyen, ilyen, nagyon kalószkókánynak tűnik, és utána mondja is, hogy az úgy poén volt, mert még nincs rajta, de rátette valami. Ugye, a image, image ugye kikerült, azt rá kell valahogy operálni egy pendrive-ra, hogy az bootolható mm -hmm. legyen, és akkor így, így gányoltak is vele egy ideig, hogy nem tudták felrakni, mert kiírta, hogy nem kompatibilis a hardware, vagy nem jobb, jobb hardware kell, hát nyilván szék, mit csináltak, tizedik generációs mindent találtoltak minden minden videókártya bizony. proci, amit akarsz a legújabb, tudod, és uh -huh. akkor azt mondta, hogy bocs, ez nem jó, <gül> tehát, hogy ezt így nem lehet rátenni. Aztán valahogy megoldották virtuális géppel, és utána valahogy összekókányolták úgy, hogy aztán közel úgy futott, mint a natív Windows, tehát egy nem tudom, nem tudom, mit hova kötöttek, mert ezzel nem szoktam foglalkozni a virtualizációval, de először az volt, hogy virtuális géppel megcsinálták, hogy kis ablakba futott, hogy egy kicsit darabos volt, de utána megcsinálták úgy, hogy már minden tökéletesen futott, és akkor kipróbáltak rajta pár játékot. És akkor a Linus itt tök meg volt lepődve, hogy úgy egyébként felrakták az új Nvidia driver és minden működik vele tök jól. Tehát, hogy hmm, mintha egy most. Mint hogy Windows 10 futna a a játék Aha. kb. Tehát hát akkor innen is látszik akkor, szújít. hogy a Windows 10 alapjaira, és akkor azt, azt meghagyják, igen, és akkor igen. azon felül meg még lesznek frissítések. Jó, én ennek enne örülök, meghagyják. Ja igen, azt láttam a képeket, igen, kiszívárgóképek. azok egyébként már most jöttek be a Windows 10-be, tehát nem tudom, te milyen sűrűn szoktad magát a Windows-t így frissíteni. Pont egy pár napja De frissítettem. Ugye akkor te is észrevehetted, hogy ide jobb oldalra a kis óra melletti ikonok mellé kijött egy ilyen kis blokk, ami mutatja, hogy időjárás. Ja, igen, igen, az most jelent meg nekem is, igen, meg a híreket arra, ha meg rábeksz, tudom rajta nézni. bejön egy hírek, igen, ami egy igen. ilyen, ki, kit érdekel, ki kérte. Tehát, hogy így nem, nem akarom. Na, engem azot nem zavar. Hát én kikapcsoltam a francba. Na, engem nem zavar, szerintem tök jó pofa. Végre valami újítás, ami tök jó. Ja, nem. Újítás, újítás, pont. Igen, Zárhatjuk a Örül Úgyhogy én a jó egyébként nem néz ki szerintem rosszul, ilyen ablakozó animációk, meg mit tudom én, ami egyébként tök érdekes, hogy vannak megoldások, például feltettem most nemrég, a, van az EA-nek ez az új desktop apja. és valahogy és ezt fos? kell ahhoz, hogy összekapcsold az Xbox Game pass ja, az Aha, értem, aha. Tehát, hogy nekem, a a valaki azt mondta, hogy ott hol van ebben, hogy ezt így kell, Mondjuk, Loppa, fú, mondjuk fura, is lenne, hogyha, le, fura is lenne, hogyha fura is microsoft ez így működne egyszerre. Mert én azt gondoltam, ha van Game Pass-ed, akkor a játékot, és kész. De hát akkor ezek szerint ez mégsem így működik. Ez valahogy úgy van, hogy nem tudom Xboxon, hogy oldották meg, de itt elvileg, hogyha megveszed a, a Microsoft -t a Game akkor ét akkor benne van az EA Play, tehát össze Igen. kell kapcsolni. És jaj, ezt is tök érdekesen oldották meg, mert nem úgy oldották meg, hogy te össze tudod kapcsolni, csak így van egy link, és valahol összekapcsolod a két kontodat, Nem. Hanem megveszed a Game Pass-t. Elkezd telepíteni valami játékot, vagyis hát ráböksz a Microsoft Store-ba, hogy az, az a játék, ami uh -huh. ea az ott ráböksz, és az. Majd átdob téged a a desktop abba, ahol majd ott, ott össze tudod kapcsolni, tehát ezt is sem már csinálta meg akkor, hanem az ié, hogy, hogy az IE kliensén belül tudod összekapcsolni az akkontodat. Amilyen tök agyrém, hogy oké, okay, jó, nem baj. Tehát egy bét a kliensbe, ami egy fos. Tehát ez rosszabb, mint az Origin jelenleg szerintem sokkal. A Neval rosszabb. Van, van, hát nem találsz meg benne semmit. Mert így rá a My Collection, és ugye össze-vissza van minden. A tetején itt van, hogy nézze meg a Pro-t, mert ugye nekem az alap EA előfizetés van, szóval ilyenkor is, ha még fizetsz, már nyomja az arcodba az EA, hogy de egyébként itt az a Pro nem akarsz többet fizetni, érte? És én nem. ezt nem értem, hogy ilyen alap a... dolgokat miért nem lehet megcsinálni, mert ennyi év után, komolyan mondom. És utána alatta van még egy ilyen redeem kód, tudsz, hogy a tudsz kódot megadni, és az alatt indul el a lista, hogy az installált játékaid, és így, és ki az Isten tervezte ezt a UI-t, és miért nem verte a többi? Tehát, hogy így ez szörnyű. És akkor van egy home, ahol szintén nincs semmi értelmes, viszont kis blokkok vannak, meg nagy üres helyek, amit így, tehát én, én ugye fejlesztéssel foglalkozom, és igaz, hogy én nem vagyok grafikus. Tehát, hogyha valaki úgy kértőlem weboldalt, hogy nincs külön grafikus, aki megcsinálja hozzá a UI-t, akkor így megmutattam, hogy szia, én ezt tudom csinálni. De ezt a munkát még én is, én is adtam volna így a kezeim közül, hogy itt ez mi ez? Nagy üres felületek vannak, meg kis, kis lószra amire rá lehet kattintani, és ez mint tökötletes, hogy ide baloldalra kirakja a, a játszott játékaid, tehát így rákattintasz. Bocsánat, itt fogok meghalni. Az ilyen megöl. Tehát a... így rákattintasz, és kijön egy ilyen egy olyan oldal, ahol a háttérbe fut egy videó, ott a fél oldal az így kimarad, ott üres, mert ott látod a videót a háttérben, utána jön egy ilyen elbaszott kis ablak bal oldalra, ahol van alul egy ilyen, ilyen viszonylag picike play gomb, de jobb oldalt van egy másik plégomb, ami, ami egy kicsit így, így el is viszi az ember figyelmét, és uh -huh. inkább arra kattintanár, mert egy kicsit magasabb, meg csak egy sima gomb, és akkor azzal kell, nem? Az egy trailert indít el. Nyilván. <gül> tá, nyilván. Hát mi más nyilván Azt nyilván. És így nem értem ezt az elosztást se. Tehát ha annyit csináltak volna, hogy ezt a baloldalt lévő baszott ablakot kirakják egy kicsit szélesbe, kicsit nagyobbra megcsinálják a gombot, és az alatta egy új sávban elindítják a a Watch trailer vizet, meg odaírják, hogy az tényleg, az, egy, az a plégomb, az nem az a plégomba egy az egy sima play gomb, amivel elindít az egy videót. Tehát ez, ki lehetett volna emelni, de nem. Ezt így elcseszték kompletten az egészet. És így is két, kétszer kell kattintanod, de elsőre nem vágod, hogy, hogy, így, hogy így hova. És van egy másik plégomb egyébként jobb oldalt felül, ami meg azt a videót állítja meg, meg indítja el, ami amúgy a, az oldalnak a hátterében fut, mert ugye az is egy ilyen animált valami. Arra, aminek tettek plégombot nem tudom. Fú, ez most téged nagyon felhúzott. Hát e, most, most érzem rajta, hogy a e, erre nem Windows volt a felkészülve. A Windows jöttünk ide. Az igen, a igen. És egyébként azért jutott ez eszembe, mert hogy itt az ablakkezelést is nagyon furán oldották meg, mert szétbukzik az egész. Tehát ha leteszed kicsit tárcára, vagy arrébb és így valamit csinálsz a Windowson, és így visszatérsz, vagy egy másik ablakba, vagy nem tudom, vagy csak úgy magától, mm -hmm. így fogja magát, és a, a felét az így lecsúszik, lesz felül egy ilyen kis hely, és amire rá akarsz kattintani, az nem ott van, ahol látod. Hanem így kicsit arra ukrik a... Tehát, hogy lehet, hogy a Windows-nak a sara, vagy a Microsoft-sara, hogy így nem tudnak egy ablakkezelőt normálisan megcsinálni, a, vagy az, vagy az elektronikár cég nem tudnak egy normális ablakkezelőt kezelni normálisan, és ők gondolták úgy, hogy akkor itt most máshogy csinálunk valamit, és az meg nem működik. Hm. Szóval. És hát. ez mondjuk már annyira nem. Tehát, hogy konkrétan itt van, most arép tettem, áttettem az egyik monitorról a másikra a cuccot, és a fejléc, aminek ki van írva, hogy béta, ami alapból a fejléc, az így el, elfelejt fejlécként működni, és ha azzal akarod arébb húzni az ablakot, akkor nem működik, hanem a fölötte lévő üres blokk, ami a semmiből megjelent valahogy, mert, mert a semmiből szoktak megjelenni blokkok, azt lehet megfogni, és nem tudsz belekattintani sem a keresésbe mert az nem ott van, ahova te kattintani szeretnél. Ja, aha, ahova, ahova kattintasz, az két centivel fölötte van. Tehát ha oda kattintasz, akkor kerülsz be a searchbe. És így nem értem, tehát hogy én a Windows nem gányoltam át mindenféle szarral, hogy ez valamivel összeakadjon, Sim. hanem ez konkrétan a, a stock Windows 10-zel, a Tiének az új klienssel, az ilyen fos. Mondjuk szép nagy betűvel ráírták, hogy béta. És akkor javul meg egyébként, hogyha fogod az ablakot és átméretezed. Ja, gondoltam, mert igen, helyre mert ebben akkor visszateszi a helyére, igen. Igen, igen tehát ezt nem tudták így megcsinálni. Na, akkor megvolt a, meg a desktop, az IE desktop applikáció Rage is így a Windows 10 kapcsán. Szóval remélem a következő Windows iterációban ezek az ablakok működni fognak, mint ablakok. ide hát, jó, ez nem biztos, hogy a Windows-nak az a sara, tehát én simán kinézem, hát. hogy az IE gányolt össze valami szart. Szerintem közös. A, az, ja igen, az meg mondjuk. Láttam már ilyen ablakokat, amik így ilyen furán működnek. Nem csak az szóval. Nem tudom, mondjuk furán lenne egy windows pont az ablakokat, nem tudják jó megcsinálni. Ez olyan érdekes, nem? Igen, <gül> <gül> Windows-nál. Miért, miért pont az ablakokat tudnák? Tehát, hogy így, hát mert <gül> ez a neve. Hát, a, hát ha már a neve Windows, akkor már azt oldják meg normálisan, Istenem. Tehát hát én... azt mondhatnánk, hogy a név kötelező, de ők ezt így lesz. Majd ugye egyszer bejelentik, hogy oké, okay, hogy már nagyon sok évtizede gyártjuk ezt a Windows operációs rendszert, de meguntuk, tudjátok, használtok Linux-ot, vagy vegyetek meg nem érdekel minket, és így bezárjuk ezt az egészet is. Amikor. Jó, meg tudod, igazad is van, tényleg azért, mert a nevébe benne van, még nem biztos, hogy működik, ott van a Microsoft Store, abban is benne hát van a nevé, Store, nem. és nem Igen. működik egy fos, úgyhogy ennyi. Hát működik, de nem akarod, hogy ezt használnod kelljen. Igen, tehát én, én azt mondom, hogy ha valaki Game Pass-et, tehát a PC- Game Pass t de szerintem, szerintem jobban jársz vele, hogyha inkább veszel egy Xbox-ot, mert ott lehet, hogy egyszerűbb. Nem, nem, nem tudom, mert nem használtam még Xbox-ot, ott nem tudom, hogy működik az applikáció, de, de amiket te mesélsz itt a PC-sből, hát az zseniális, zseniális. És mindig úgy működik a store egyébként, múltkor kerestem valamit, aminek elvileg itt kéne lennie a store-ba. Beírtam a keresőbe, nyomtam egy enter és megint azt mondom, hogy kilom egy csomó mobil még mindig, tehát hogy mi az is, te Én nem is értem a sztorban, miért van ennyi mobil applikáció. Tehát, hogy már van egy csomó játékok, már rengeteg valami PC-re is megjelent, akkor miért nem azokat nyomatja, miért a mobil szarokat? Nem én is értem. emlékszem, mire kerestem. Lehet, hogy a Starlinkre, most rákerestem megint a Starlinkre, és egy csomó szart. Bár a starlink az, az, hát még nem csináltak is semmilyen oldalt. Mondjuk nem is csoda, még sehol nem tartanak. Mm. Nem is tudom, mit kerestem. Valamit még kerestem, de hogy így annak itt kéne lennie. És nincs. És így úgy van az ember vele, hogy oké, okay, ha keresőbe beírom, és úgy sem működik, akkor mit akarunk? Igen. igen. Szerencsére a Forza Horizon kirakták a föld Hát azt mondjuk nem is. Mégre évek alatt eljúzottak oda, hogy ezt így érdemes megcsinálni. Ja. És azt még a kereső is kidobja. nagy turbó. Amúgy érdekes cuccok vannak benne a, a Game -ben. Most azt hiszem, talán a is benne van. És rákattintottam. Aha, tudom telepíteni a dirt -öt. Microsoft Store-ból. Tudod, ez ilyen, ez ilyen dilemma, hogy így tudom telepíteni a Na de a Microsoft Store-ból. <gül> Inkább akkor kikapcsolom a gépet, és elmegy olvasni. <gül> és az a baj, hogyha a Steam-en te a steam veszed meg a Game halál t én halálbiztos vagyok benne, hogy ott is úgy működik, hogy a steam kifizeted. Kattint párat. a, a steam össze összetudod kapcsolni a Microsoft account oddal, mert nyilván De a, a Steven... csinálja mert... meg. De várj, a Steam-en nem tudsz Game venni, nem? Dehogy De, nem, ott is tudsz. Nem csak az EA Play-es hülyeséget tudod itt megvenni? Nem tudsz, venni. Mert, a... mert szerintem csak az ip Play tudod tudod, de tök minden, mert az EA play biztos, hogy így van, hogy az Origin-t meg dobod. És amúgy mm -hmm. én múltkor yeah. rákerestem, direkt megnéztem, mert az EA play le volt árazva, és ugye abban van egy csomó játék, a, hát konkrétan az összes elektronikáci játék benne van, és valami egy euró volt leakciózva, vagy még az alatt, és akkor, hogy ott rákerestem, hogy ez hogyan működik, ez az egész rendszer, és elményleg úgy, hogy a Steam, ugye vannak ezek a kártyák, amiket el tudod adni pénzé, meg tudsz venni profil háttereket, meg ilyeségeket, hogy azokat te nem kapod meg a játékokban, hogyha iép play van meg, a, viszont az achievementeket, meg az ilyesmiket, azokat gyűjtöd. Uh -huh. Tehát azokat megkapod, viszont ami, amiből pénzt tudnál szerezni, azt nem, mert uh -huh. akkor ugye konkrétan előfizelsz, nem tudom, 1 euró alatt 20-30 játékra, és akkor abból kifarmolod a kártyákat, és akkor eladod jó Most pénzért. Jó tehát, ezt nem, Ja, ezt így nem működik. Úgyhogy nem is vettem meg, mert így is van 1600 játékon, amivel játszani kellene, nem kell mi nekem plusz 30 idő előtt. Majd szép lassan. De is mond. Én se tudom, hogy mi a francnak kellett ezt a 300-t. Ja, mi 300 -t, 3 -t. Kinek nem éri meg. És mi ezt úgy reklámozzuk, hogy egy, én ezt meg se veszem, mert én nekem ez nem tetszik, ez az előfizetés rendszer. Kettő, nem is kért meg minket erre senki, hogy, hogy reklámozzuk pedig. Én most meg megveszem, ad... én is nem használom. E, Na, no, ez meg a másik de... Pedig ez most Magyarországon egyáltalán nem divott, mert hogy néztem, mindenkit felkértek, hogy nyom a sorba, szájba a Game úgyhogy... Ja, persze. Mi meg olyan hülyék, hogy ingyen nyomotjuk oda. Úgyhogy többet nem is mondom el. Ja, hogy géppeszt. <gül> Soha. Na jó. Szintem. Na jó, de szerintem akkor ez egy tökéletes végszó, mert mindenről beszéltünk, amiről akartunk. Nem Vagy... is na, jó, jó, most már álljál le. Most, <gül> most már engem is zavar. <gül> de miért a Miért? <gül> miért? <gül> Istenem. És biztos Ja és egyébként a Linus Windows 10 alatt is elindította a Microsoft Store-t. És ugyanúgy nézett ki. Vagy Windows 11 alatt, bocsánat. És így ugyanúgy nézett ki. Tehát, hogy azon nem, nem fognak ápogradelni semmit. Az... Hát ez ez úgy gondolták, van, hogy amit tökéletes, az, az nem jó, ne Monalizát se szokták állandóan újra rajzolni. Az, az ott van, és az a Monaliza. Ahhoz nagyon nem kell többet hozzányúlni. Úgyhogy a Microsoft-ot Microsoft Store, tehát, hogy így. Életük főműve. Életük főműve. Na hát így röviden ennyi volt az E3, meg, meg a Windows fikázás. De egyébként ja. annyit kaptak most tőlünk Microsoft-ték dicséretet, hogy a Windows meg a Microsoft Store ez fikázhatjuk. Ezt fikázhatjuk, mert tényleg legalább az E3-ra oda tették magukat rendesen, úgyhogy azért azért jár nekik a taps, meg a kex. Meg a kex, meg a ropi. Így van. Kezdek megéhezni, úgyhogy... <gül> ja, már én is lassan, úgyhogy akkor jó lesz, befejezzük. Így van. Ö, két hét múlva, elvileg most ugye egy kicsit, kicsit csúsztunk talán, nem tudom mennyit. Igen, igen. Két hét múlva próbálunk meg így Így van. Akkor én már nem lesz el három, úgyhogy akkor meg már játékokról megint, meg hírekről. Addigra, addigra igyekszem, minél több játékot kipróbálni a Microsoft Game <gül> Ha már alig várom. Na most művöksz, mert tudod, én vagy, én én tudom, hogy kémet, ebben... vagy, és mit próbálták ki? semmit. Na, én, az én, az én... A baj, én az a hogy már előttem van az, hogy egy az, hogy semmit nem próbálták ki, de mm. kettő, hogy ki szerettél volna próbálni egy-két dolgot, de ne, vagy nem találtad, vagy, vagy, vagy letöltötted, és nem működött. Tehát, hogy én még ezt is el tudom képzelni. Hát, azon vagy én is. Vagy, vagy jön a következő, kurz és hát Game Pass. Így van. Majd megkérdezem, a hogy a, elnézést. Majd meg, majd meg kérdezem, hogyha a gép ezt már előfizetett akkor melyik mobiljáték a játszottál PC-n? Majd ezt megkérdezem. Meg pc mindegyikkel, mindegy megtaláltam. <sítható> Forzával akartál, azt nem sikerült, de helyette letöltötted ezt az aszfalt, a 9, nem tudom igen. micsoda, hát, és nagyon jó. Igen, és, és tetszik, hogy az érintőképernyős gombokat kitaszi a monitorra is. Ja, igen, hát, az, az autentikus az, az, az egész. Játékos. Ilyen, hát, kellene minden játékban, hát, ez zseniális. Igen, igen, igen. Nagyon jó, köszönjük, el, mert szerintem már mindenki megy. Ja, Szétcsúsztunk teljesen, igen. Szét, szét teljesen, úgyhogy két hét múl igyekszünk és beszélni játékokról. Így van. Nagyjából ennyit tudunk megígérni. És a két hetet se, és a játékokat sem tudjuk biztosan ígérni, de majd igyekszünk. Ilyenik voltunk mára. Ilyen volt az l 3 nekünk. Sziasztok! Sziasztok.